Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevládajúce domienky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 Pokiaľ nás počúvate na život, tak máme dnes nedeľu prvého, druhý, teda ľutenia, februára alebo února roku pána 2026 a všetko dobré k meninám prajeme na Slovensku všetkým Tatianám, hinkom Trifonom Táňam a do Česka všetko dobré k svátku všem hinkom. Moje meno je Marian Filo a, a mojimi dnešnými hostiami budú po... Vyššie dvoch rokoch magister Dominik Ferletiak a Miloš Ferletiak. A vítajte späť, páni. Dobrý deň, dobrý deň sa praje. Dobrý deň, krásnu nedelu, krásny obed. Ešte, ešte teda po, <coughs> po šiestý ste tu už, by som pripomenul. Naposledy to bolo v novembri 2023, ten čas ale letí. Všetko letí, čo ma berie, no, <coughs> čo <jasné>. ma <má> krídla. <coughs> Ja by som ešte rád pripomenul našim cteným posluchačom, že táto relácia, ako aj všetky ostatné, by nemohla byť odvysielaná bez vašich dobrovoľných darov alebo príspevkov, takže týmto vyzývame všetkých, ktorí si to môžu dovoliť napriek konsolidácii, teda, že, aby prispeli svojou troškou a, a umožnili tak pokračovanie našej práce. No a môžeme ísť teda na našu tému. Čaka Sibírska, no kto nepočúval predchádzajúcich 5 relácií, tak je to teda tzv. drvokazná huba, ktorá rastie asi s obľubou na brezach, predpokladám, že... Jasne. Ale možno aj na nejakých iných stromočine. Asi nie. Iba, nie. No väčšinou na brezach. Oblúbuje brezy podobne. teda. Áno. A... My som povedal hlavne to Sibirské podnebie. Čiže uh -huh. Altaj, Sibír, Čina, také Fínsko, chladnejšie. Áno, Mongolsko. Ale vraj aj na Slovensku sa nájde. Áno, písal nám pár ľudí, že našli tu nejaké... Že, že robia čaj. Brezy a <laughs> že ako to majú spraviť. <laughs> aha, aha. <laughs> to podrvia. Ale, no to podnebie tu proste nie je také, aby tá čajka bola taká silná, ako je uh -huh. v týchto oblastiach. No a ešte teda k tomu, že že to nie, nie je akože drevokazné v tom zmysle, že by to bolo ne, nejaké a, a, agresívne, neviem čo, ale strom, ktorý už je, tak viac menej na odpis, tak ono to ešte z neho vysaje To, to najlepšie, čo v ňom je. Preto no, A pre, preto to obsahuje takú vysokú koncentráciu. Ono je prakticky, tá, tá huba je taký zberník. No, no. Taký zberník, že ona, to je, akože on, ono sa to volá aj, že volajú už aj rakovina brezy. Tú, tú hubu, mm -hmm. lebo keby ona sa tam prisáje, no a ja to poviem tak ľudovo, že tú brezu z toho života, pokiaľ ten život nie akože nezoberie. To znamená, že všetky také tie látky, ktoré obsahuje brezový strom, tak e, prakticky tá huba je taká, by taká nádoba, ktorá to všetko všetko, aj, že... akože zoberie, lebo aj starí ľudia hovoria, aspoň od nás, by sme to zvláli, že veľakrát, keď niekde bola breza, čo už na horave není vyskytý, akože moc, mm -hmm. tak... E, nabíjali do tej brezy nejaký, taký, neviem, takú, nejakú ruročku či čo a mm -hmm. brali, brali tú, akože tú šťavu z toho stromu a topili. Však to, z toho sa robí ten ksilitol, brezový... No, no, no, no. Ale, nie, no, no, presne, no, ale oni no. topili normálne, no, že aj, aj, aj. že čím že si to rejedeli a pili to normálne ako, ako, ráno, že bum, malý kadok. Takže, takže inak si prejeme uh, všetkým poslucháčom aj dobrú tvá 2 hodín. My pôjdeme na obed potom, taký neskôrší. Jasné. No dobre, tak čo máte nové po vyšších dvoch rokoch? No čo máme nové? No tak podľúhačom zhrnieme taký ten úvod, že mm -hmm. nové po dvoch rokoch. To máme tam nové nejaké výrobky, nieme, ktoré sme už tady prezentovali, lebo dva roky A o, sú... tak môžete urobiť taký stručný prehľad, no. ste aj zabudli, čo ste hovorili predtým, jasné? No tak extrakt máme stále. <laughs> tak Máme kvapky. To je ten základ vlastne. Je ten hej? základ extrakt. Mm -hmm. Potom z toho robíme tie krémy, to myslím, že už to tu bolo, mm -hmm. Kapsule máme malé a veľké, ako z toho si sa kúsova 90 tak ale to isté akože zloženie, plus je tam vitamín C a imunit. Tak kapsula, akože pre tých, čo nie sú ešte tak zaťažení na tú hubovú chlúdňa. No, no kapsula sú skôr, skôr, keď človek je taký, že komfortnejší a nemá a takto v rámci imunity mu stačia úplne kapsule alebo uh -huh. kapsule sú ešte obohatené o vitamín C uh -huh. takže akože doporučujeme to takým akože mladístvim, ľuďom ktorí majú trošku problém s nadúvaním a tak to je také, proste človek príde buchne jednu, dve, tri kapsule denne a je vybavený, hej a prevenciu, nič, že by mal nejaký zdravotný problém vážnejší takže skôr kapsule na to odporúčame uh -huh. potom sú čo, želatinové guličky máme, to sú plnené extraktom ale tam je 90% extrakt, podotýkam. Není tam stovka, je tam 90%. Je tam trošku viacej oleja, ako, ako, ako, ako je v samotnom koncentráte. Potom brachom, čo máme ďalej? Čo máme ešte? Máme čagakrém. Čagakrém máme. motion cream. tam je viacej bylinek zloženia, jojobový olej, Lambucké maslo, čaga, prehláva Arganový olej, tam je, to je proste to je, je kréma, alebo, alebo mazabak to môžem nazvať, skôr na bole krčové žily, keď Zapalí. bolo, keď bolo samozrejme, ak má niekto ten klby dretý tak mu nepovieme, <coughs> že to zabere, tam treba vymeniť asi, hej, ale ako, ako keď sú napríklad nejaké zranenia, výrony <coughs> e, fakt také rôzne akože zapali svalo a tak teraz napríklad e, to používajú dosť športovci <coughs> ale nechcem akože ešte akože predbiehať ale, ale si to akože pochvaliu pri väčšinou, teraz momentálne, čo máme tak futbalistov a takých fajterov, tak títo akože to, to, tento krem, ten body motion akože berú, aj starší ľudia to berú na krčové žily a také bolesti svalov. A potom, čo je zasa krem, tak ten je na, čisto na eczémy. Popaleniny, eczémy, herpesy, herpesy. Atopický exem. Na všetky akože kož, kožné ochorenia a môžem povedať, že fakt, že akože klobúk dole pretože ľudia aj deťom malým, aj keď sú trošku starší alebo mladiství, tak dosť často a dosť veľa používali kortikovidne masti, mm -hmm. ktoré, tam bola tá účinnosť taká, že chvíľková. A pri no. tomto kréme to je také, že fakt, že ľudia hovoria, že 3-4 dní a škoda, že, že nemáme taký že live, že by sa dodal aj vidieť, hej. máme kopec uh -huh. že akože, kopec uh, taký recenzičný, čo ľudia posledajú fotky, uh -huh. že a 24 hodín, uh, 48 hodín, proste aké zlepšenie, že nechápem, že nemohol som si dať, po, po, uh, dať, do, dať to dokopy niekoľko mesiacov, rokov uh -huh. a zrazu bum a 2-3 týždňa je to akože... Kortikoidy učinkujú dlhodobo, len ten pozitívny účinok je krátky, ale potom ten negatívny to je dlhodobý, vyvolávajú astmu a to, to, je, to je fakt problém. Hlavne niektorých, čo máme, tak si myslia, že keď berú aj nejaké antibiotika alebo veci, a teraz som pozrel taký uh -huh. nejaký dokument, ale kde si mi vyhodilo video, že keď si dá dieťa alebo človek bere antibiotika, uh -huh. tak antibiotika sa v tele držia ceca rok, a dokým sa ich na no telo nevyľúči, hej? Že uh -huh. Proste... No, no sú v tom tieľa sa páde rok, kým to všetko prejde. Takže som videl takúto... A nie, keďže dosť zaťažujú pečenie. Ja, jedna moja kamarátka teda uh, mala, už musím povedať, v minulom čase uh, dceru, ktorú no, niečo tam ne, domrvili pri pôrode, chytila tam v nemocnici nejakú bakteriálnu infekciu, predávkovali antibiotikami, odpalili jej pečen, mm. až do tej mery, že potrebovala transplantáciu. No a na tú transplantáciu dávali ako podmienku, že musí byť zaočkovaná. No, no tak toto bol ako župný koniec už. Mhm. Takže už nie medzi nami. Tak, keď sa dá zaobísť bez antibiotík, tak sa treba zaobísť bez antibiotík. To nie sú cukričky ani no, vitaminky. No, no, no ja napríklad osobne môžem podať ja, Toto čak a ja, tieto hube sa menujem, zhruba už môžem povedať, že sme asi 12 rokov plus minus. Mhm. A ja okrem toho, za tých 12 rokov som neužíval nič, čo týka akože liekov, alebo nejakých akože antibiotik. Hej? Že snažím, mm -hmm. sa, snažím sa akože brať tú hubu, už ju neberiem, že by som ju bral ako dávkoval, že každý deň, ale len si ju tak preventívne. A čo týka vitaminov, tak užívam o, z vitaminov žiadne, že nejaké z lekárni a také nejaké vyžive doplnky trošku cvičím, takže beriem si nejaký bielkovný proteín, uh -huh. ale uh, väčšinou sa snažím jesť, čo týka týchto vitaminov z ovocia. Takže uh -huh. citrón, dýňa, mango, zelenina, mrkva, pár no, leka, mančo, paprika. Lebo, lebo počas tých všetkých takých rokov, čo ako, že ako fungujeme, tak uh, aj veľa ľudí, keď užívalo tento náš produkt, čož nie je to liek, je to doplnok dopln vyživý, a užívali napríklad nejaké, nejaké antibiotika s tým produktom, tak niekomu to zabralo, že fakt, že bleskovo, že by ta čaka urobila, uh, urobila cestu tým antibiotikám. A ma, niektorí ľudia zase povedali, že jednoducho, že nič, nič, niž až pokiaľ uh, nevysadili nejaké lieky. A došť času sa nastalo, že napríklad brali ľudia nejaké lieky na štítnu hľazu neviem čo tam berie, tam mali nejaké vysoké hodnoty a pokiaľ to nevysadili, tak to zlepšenie tam akože nebolo aj, lebo tie lieky aké by ich udržiavali na nejaké také tie určie, určie hladine, ale, ale užívali čakú aj s tými liekmi a nič, vzhľadu ten liek uh -huh. trošku obmedzili a tie zlepšenia boli akože lepšie, takže len to človek, čo musí vyskúšať sám na sebe, to nie je také, že, že, že my mu to vieme naordinovať, lebo je to huba, aj? niekto 3-5 kvapek, je spokojný, nie Rozumiete ma, to proste každý človek je inakší, každý človek má inú, po, uh, inú tú fyzionomiu, inú váhu, inak to telo funguje a tak. No, obej, inak zanesený. Alebo. <laughs> no, a, a čo sa týka produktu ešte je posledného, takého, čo máme, no, ešte, ešte máme body uh, powder, taký prášok. prášok. Uh -huh, máme taký prášok, to je taký je je niečo ako... Uh, niek Tam je kakávo... Niektoré ženy z toho chudnú ale je to tiež akože v rámci... To, v rámci... to, čo, to si dá do napojačia? Áno, áno, to, ah, to, to sa, sa buď s vodou alebo s mliekom sa to akože mieša, má to, má to uh -huh. pol kyla, je to také, také horkasto kakaové, uh -huh, je to celkom dobré zloženie a ako by som to No, taký, tak, taký, taký, taký, taký, taký kvalitný proteínový sunar by som bol taký lepší ako že hej. <súdžiť> <súdžiť> <Dobre>. <súdžiť> ako poviem, lebo dneska v Telekane je ten mliek taký detský veľa <súdžiť> a fakt akože <súdžiť> niektoré ženy to si to akože, pochvalujú a hlavne je to tiež na imunitu. Ide tam čaga, je tam akože C. Že si to vedia dochutiť, keby chceli tam gránku. No a potom posledný <súdžiť> produkt, sme akože my sme mysleli, že bude takýto škodlivejší, ten akože postup toho tak e, volá sa so to, že Čaga Sibirská Sibéa a to je zasa na podporu vlasov. Vlasov? Mhm, mm akože proti vypadávaniu proti vlasov a hneď ako na úvod akože, jednu SMS-ku, takú čo máme akože od pána hmm. to bol taký náš taký tester a píše, že celkovo sa mu zlepšil celkovo, oh, pardon zlepšil sa celkovo stav trávaceho systému a Náš dedo mal dlhé roky plešinu. Po uh -huh. 30 rokoch mu začali znova vlasy. A počať, ja tu mám fotku, poďte sa, vidíte? Počkajte, ja vám to zväčším. Vidíte? Aha, aha. No a tento produkt je taký, že sú tam 4 také 10 mililitrové s olejom, ktorý sa vtierá do vlasov uh -huh. a potom sú tam kapsulky, to je taká ako akože mesačná kúra aj. Uh -huh. A niekto, kto má tých vlasov viacej, tak minie tú jednu vľačičku olejovú za týždeň, raz, raz týždenie. Niekto, kto má tých vlasov meniť, tak môže si dávať na dva, lebo to je strašne akože, masné. To sa vtíra do pokošky, hodinku, dve sa to nechá, akože pôsobiť, sa tomu aj mhm. šampón umýje a popri tom ešte každý ráno užíva dve kapsule, dve kapsule e, za, deň. za deň. No a akože fakt, momentálna taká odozva od ľudí je, mhm. že akože fakt, že hustota vlasov, zdravšie vlasy, k, a, že nám sa končeky nelámú a tak, takže ako len nemáme to ešte také, že poviem, že zo 100 ľudí je tých ľudí 100, rozumiete ma To je také nové, lebo sme to iba dali čo to je, mesiac na trhu, ani nie Prvý nocami to šlo asi Takže to je také nové. ale ako čo týka tých testov takých, tak už sa to akože rozdalo predtým, keď sa to akože robilo No a fakt akože odozva je zase na tento produkt veľmi dobrá. takže tam aj čaka, aj veci a hlavne Ja som si to skúšal, som mi robili také vo vlasoch som mal také biele a že lupiny, ale neviem čo to bolo a, uh, uh, no také chrasty, ja som si to na teda prvom raz a uh -huh. na druhý deň mi priatelko hovorí, že by to zmizlo. Mal som to asi dve hodiny na hlave ten olej a normálne to pustilo úplne, že bez uh, nejakého škrabkania tak a doteraz to nemáme. Ja dám si to teraz pravidelne, takže tiež to testujem. My sme také príjemné na búca a vlastne ak bol nie, viete, také to. Akurát, že uh, chcem ešte že v kapsulkách je cez 20 ingrediencií tých vecí, z ktorých sa tá kapsula sklada a takisto cez 20 takých tých dobrých kvalitných prírodných látok aj v tom oleji, čo sa dáva do vlasov. Tak to dosť také naše novinky. To je taký multivitamin teda. Hej, taký vlasový, tak dúfam, že... Veľa produktov tiež na vlasy, čo robia akože... My sme tiež chceli niečo spraviť, lebo tak my máme problémy trochu a <laughs> rodine, <vlasové, laughs> ale v hlasové mysli. No, s tou čagou akože myslím si, že to podporí aj ten raz, aj vypadá lebo ešte som mal, že ja som mal jedno dieťa, čo malo Dávno syndrom, také, a tiež bolo plešaté a tiež hm. malo problém s týmto. My som musel okay. pozrieť, tiež telefónia, našel by som recenziu zo Sučan, to je pani, a tiež presne jej to pomohlo, že začali jej tiež raz vlasy. Uh -huh. Takže... takže sa, no, no také. uvidíme na porok. Pomalečky sa to zbiera, je, tak tie recenzie neprídu zo dňa na deň. Hlavne tak uvidíme. A stále, ako už sme v tom biznise dosť dlho a tu sme vlastne povedali, že šestýkrát tak tie recenzia od, od onkologických krát teda dnes no, tak od onkologických pacientov uh -huh. pokade koho, to sa stále zbiera len niekedy tie onkologické teraz, čo za mi príde, že ako sa povedalo, keď bolo očkovanie na COVID, že do piatich rokov tí ľudia začnú pocitovať alebo sa začne prejavať čo je, tak mi príde, že to je asi pravda, lebo uh -huh. veľa známych čo sme mali už, tu nie je alebo lebo mali buď rakovinu pankracu a také silné veci, tak ich to zobralo a môžem povedať, že mladí ľudia, hej, mal Aha. naposledy taký, čo e, známy verejne taktiež a mal koľko, 37-38 rokov. Aha. Takže... Ako je to strašne na čo to týka tých onkologických veci a ja, ja by som zlal ľuďom možno tak toto to, to cesto podať, že mm... a veľa ľudí aj na to prišlo, že proste, že keby to bolo zás, tak sa nedá očkovať. Mám normálne, mám asi tak 70% ľudí, čo pozná, čo sa dalo, lebo kvôli práci furt nejaká vyhorka mm. a potom príšli na to, že už by sa nedali v živote. Ani rodičov, ani nikoho proste by toto nenútili. Ja, ja som teraz videl takú štatistiku, že v Rakúsku za ten, nie, tento minulý rok, vlastne 2025, že zaznamenali vyše 400 tisíc nových onkologických ochorení. Ne? Že a teraz Rakúsko má nejakých 9 miliónov obyvateľov, mm jeden ročník, tam je tak zhruba 100-100 čosi ľudí v premere. Takže za jeden rok vlastne celé 4 ročníky tam ochoreli na rakovinu. To, to je úplne šialené číslo. No, zoberme si, že každý hovorí, čo chce, kto chce, ale za, keď vrátim naspäť do 90 rokov do komunizmu, tak hmm. neboli také, že akože tam bola nejaká nejaká, nejaká vakcinácia, alebo očkovanie, nejaké, hey, ale, ale nebolo toľko tých ľudí takých akože chorých, že až tak že to prostě to, to je... je Srdcovo onkologické veci nám vedľa... Srdcovo cívne boli ja. aj zase cíklo. Ako bolo, ale, ale zase, zase keď zoberme tak, že keď človek, byl, keď to... človek byl na dedinie, tak viete, mm. že m, sused desí z horného konca, akože nejaký mal nejakú rakovinu, hej, ale dneska máte sused vedľa, suseda bum, bum, bum, že sa to dneska, mm -hmm, ak, mm -hmm. ak, keby to niekto polial niečím a sa to takto akože rozmnožilo to jedna vec a druhá vec je, že my máme fakt kopec známych mm -hmm. a ja som nepočul sťažovať sa človeka na nejaké zdravotné problémy, ktorých sa nedal zaočkovať. Ako ja ako čo to je taký, ale dobre, v no. Tak. čo ja, no. no. ja som zapaly, ja že ten človek sa nestťažuje, že ba, um, nestažuje sa preto, že sa akož zaočkovať nedal. Heži. Proste, že mu to vôbec nie ľúto, ja tak, ne, ne, ne, ne. Ma, je ľúto, tak. Ale tí zaočkovaní Rozumiem. No, rozumiete, že proste, že ty, Máš dôsledky, je, proste, ja ty majú z toho nejaký... Je tam nejaký Žiadny ten dôvod. Žiadni ne, neočkovaní nelutujú, neočkované, ale mnohí očkovaní ľútojú. Tak, tak, tak. Tak, tak to presne <laughs> som chcel povedať. Tak to Teraz ste ma opravili aj, aj, správne. Uh... No, ja môžem len povedať, že ja som vám to hovoril. <laughs> My sme na to upozorňovali ešte skôr, než tie vakcíny prišli sem vôbec nejaké. Ale tak nás tu nepočúva celý národ, no tak... Ono sa srľadský rozum to ma niekedy používať, lebo lebo keď niekto niečo nutí, treba sa nad tým nemysleť, že prečo ten človek nutí, aby to človek, človek použil, zobral a tak užil. Mňa, mňa tam veľmi zaujala jedna taká vec, že ak Matovič nechal doviesť tú ruskú vakcínu, tak tuto títo naši miestni borci akože šavovali z toho, že je akýže Rusku. A, a strašne to chceli testovať, neviem čo. A je že tie západné absolútne ani jednu netestovali aj, no. vôbec. Že to je také ako prekvapivé. Že Rusko áno, západné nie. Hej, že prečo? Mm, prečo <laughs> že asi? To... No. Mm. no, takže... Je veľa vecí, hlavne vychádza na povrhu, ohľadom očkovania aj tých vakcín a na... no čistý biznis, nie? A preto my ja ľudí nenutím ani, že užívajte náš produkt. Proste máte tých produktov, na ktorých viacej skúste a uvidíte, skúste Miluje. ten, ten, ten. Na prečero ja asi písala jedna pani, ona je z Rakúska, ale bude si uh -huh. preč, a už bere dlho do nás čagu, nie uh -huh. veľmi spokojná, a jedna z druhých, jedna má nejakú známu a pýta sa, že či naša je ako lipozornálna, že nie, uh -huh. ale že tak, že ona chce len takú, neviem, že tak nech sa páči, nech si pozrie lipozornú alebo akú uh -huh. a nech si ju kúpi, nie? My teho nebudem nutiť, že proste teraz si zoberte no, našu, alebo prehovárať, neviem. viete čo? Vám chcem povedať, že proste ano ľudia, ktorí od nás ako berú a tak sú akože fakt sú spokojní ako nie každému musí ten produkt sadnúť hej. Uh -huh. tak sto ľudí z toho chutí každý organizmus je inakší, ale ublíži to neublíži a keď to pomôže len natrávenie alebo niečo iné tak uh -huh. už je to plus Oni to kvôli tomu, že to má väčšiu strebateľnosť tak ano. sú taký hrd do toho a však aj ten náš spoločný známy Michal Urminský, ten tiež tam robí nejaké lipozomálne vitamin. Áno, áno, áno. Tak. On má alfa a omega, len čo také, čo viem. A tie zrovna nie sú lipozomálne. On ja, má tam iné, ale iné, má iné ja, veci, či či či ktoré sú. Ne a ja som si aj, zapadal, aj. No, no len tieto to produkty. Keď na pekateľ, ja som zvláštne nevoláte žena pani, že uh, kvapky užívala, super spokojné, ale slabé, akože uh -huh. želatené guličky užívať. Mhm. Uh -huh a že či v čo, čoho je robená tá želatina akože, prečo tuším, že tam je kliterinu a tak musel by som opozreť, ale tiež všetko neviem že <laughs> ja som vegetarianka a že tieto čo sa robí, akože z prasa, či koži či čo len toto, toto asi nie je robené, ale zistím mám to, presne, uh -huh. takže nemôže roboť vegetarianka <laughs> <laughs> takže, vede čo to je asi tak, som chorý ale som vegetarián. Dáte si to, alebo nedám si to, lebo... Si to, lebo, lebo. No áno, aj no, to také veselé no, s tým vegetariánmi lebo oni nemajú nejaký zdroj vitamínu B12 v podstate. Mm -hmm. Takže si to musí doplňať, ale vlastne všetky tie zdroje vitamínu B12 sú vlastne nejakého živočíšneho pôvodu v podstate aj, takže síce teda akože Ne, alebo že aj vyživý doplnávok, o ktorom nevedia, že vlastne aj tak títo živočištného pôvodu, b 12 tam v tom. No, ale tak čo už, no? no. Je to také vtipné. To je, no lebo to ako máme žiadne, žiadne rastliny to nevyrábajú, to, že to je buď v nejakej pečenke, alebo neviem, nejaké baktérie, tuším to, alebo kvasenky, to robia, tuším, alebo nejaké takéto veci. No, tak tak. Tu máme kameru toho a ty tiež, že... Prečo Čiže je to ja bravčovino? Prečo je bravčovino, keď... Lebo teraz som postrechoval, ale ak to nevidí vonku, nemôžem jazdať, aj tu to môžem. Ale nevidí <sík> <sík> takže, to... Ja. Ja som také počul, že, že oni, keď... akože nesmú alkohol, takže pijú potme, lebo melo. alebo Alebo tam ale nevidí. Pod slovo. Zhasnú a potom. Zajímavé, no. <sík> Ako výbabrať s Pánom Bohom, no, tak ale čo už no, no, zás, pod, pod, pod, ale to? No zvlášť na Dobre. Jak sa nechý poslucháči kde môžu potom uh, zavolať a pýtať sa nejaké otázky? Alebo niečo, to nie je problém. Uh -huh. Tak dáme číslo, máte asi. Jasné, tak uh, číslo do štúdie 0483810101 a keby ste volali zo zahraničia, tak teda plus 4211 48 381 01 a môžete nám aj písať na studiozavinač slobodný alebo keď ste na stránke slobodný tak á, je tam také zelené tlačidlo dole v strede s názvom Otázka do štúdia, tak tam aj keby ste nemali e-mailovú adresu náhodou, tak môžete cez to napísať. No, dobre, ja. takže... To bol taký prehľad toho, čo ponúkate na vašej stránke www.cagasybirska.sk uh, By som chcel povedať, že ak tak s brachom sme si pripravili uh -huh. a o našim tímom, že do konca februára by sme dali pre poslúchačov z rady a slobodný vysielač nejaký zlavový kód. Tak. Uh -huh. tak, to bo... ešte celý mesiac v podstate? Celý mesiac, tak. Ak dovolíte, ak dovolíte tak, lebo my? veľa ľudí to nepočúva, hlavne ano. aj tak, ale aj zo, a zo zaznamu. Zaznamu, asi 10 krat viacej. No. Hey, <laughs> lebo viem to z toho, lebo nám tí ľudia volajú a viem, že zo uh -huh. zaznamu a počulí nezaznamu a toto a páčilo sa im, takže my sme tam dali nejaký zľavový kód, majú tam 20% zľavu na produkty, ktoré nie sú zľave, takže myslím si, že sa im to oplatí. Aj neakciové tovary. No Skúsi. dobré, a, ja a ten kód znie. <laughs> no bavíme sa, že slobodný mysľač 20 ale že to je moc dlhé, tak dáme SV ako slobodný mysľač 20. SV 20, aj. Dobre. A by to platiť už od zajtra, ešte dneska nie, ale už zajtra. Aha. Asi tak, no. Ok, takže od, od 2. do 28. 2. Mm. 2026. Mm. A ja by som zležil toto testo takú panikatku z Popradu. Ja tiež. <laughs> Bo nám v ona piatok, že bola na, na vyšetrení. To na Vystrici mala On, problémy onkologické. Onkologické Aha. a výsledky vyšli všetky, akože všetky v poriadku, že podľa, že je šťastná. Že, že už nemá žiadne známky rakoviny. Hej, hej že akože, a, tiež, užíval, a... no a užívala čakú nášu fakt, ona do 7-8 no, no. rokov možno tak, no. Dlho. Ja, a to už cel celých tých sedem rokov, či osem malá drakovinu, či... Ona, akože, ona, ona mala, potom sa z toho akože trošku akože, vys vystrabila, uh -huh. a potom samozrejme, oni chodia na také, ešte malé té hodnoty zvyšenia, takže oni chodia ešte uh -huh. na nejaké, akože, kontroly, tak, kontroly. Jasné, jasné. Tak a teraz už je úplne čistá, teda, ako... Povedal, ne? áno, povedal, že ak počúva, tak nech nám zavolá kľudne. Jaj, no dobré, môže, jasné. M môže byť zavolať, <laughs> <Áno>. <laughs> Alebo aj mi, my, A ona, a že výsledky, že má poriadku. To je také pekné veci, keď to ľudia zaholajú. Že užívali, pomohlo, zaberalo, mali dlhoroké problémy. A nemusia byť onkologické rôzne iné, aj zemi, alebo neviem, problém s žĺtkom, s histaminom veľmi veľa, ako že ľudia tiež bojujú, že nemôžu kyslé, sladké, víno, alkohol tak. A po užívaní kvapiek môžu. Zase samozrejme, nepoviem, že všetci, hej. Čiže, ale... že, že moslim nemôže alkohol, užíva kopky a potom môže, hej. Moslim no, nie, nie. <laughs> <laughs> moslíne, ale... No, Dobre. Je to, že sa pokrstil, ale to asi nie. Ale, uh -huh. ale títo histamínové taký, tak akože áno, hej. Uh -huh. Že maj, mali problémy veľmi veľa akože s týmto. Ja som ho veľa detí, čo mali atopické ekzémy, čo to boli do roka, do dvoch, do trh rokov a proste začali používať masti a úplne super, že uh -huh. mali kortikolili na začiatku, ale tie vysadili, lebo akože to nerobilo dobre tým deťom. A vyskúšali mastičky a úplne, že bravia, že masaker, hej, že však to nemá robiť, čiak vám to potlačia imunitú, keď potlačia imunitu, tak budú potom chore, ako z iných vecí. Ja som, ja, som no, ja som na posledný, mal zase pána, Ačkajte, uh -huh. dúfam, že ho nájdem, ten zase pani používala na koleno, bolilo koleno fastumgel, či čo. Aha, aha, aha, to je a, také známe. No, a ona sa do toho zapotila, zaparila, urobil sa exém, uh -huh. tu vám ukážem, vidíte, a túto pán si zobral akože od nás <ký> tú čagu a hovorí, že nechápia, že, že čaga 48 hodín. Uh -huh, že rozdiel, uh -huh. hej, že toho, lebo ten fastumgel, ak som z, z, z, zaparil, tak je urobil úplne taký, ako je taký, aký by kabač. Opára ešte väčšinu. Opára ešte väčšinu, a túto hovorí, že akože to Ešte, ešte zaušil no. Ten fast, ten, ten, ten fast to zhoršilo. No? Ha, no, no A toto, toto je preto, lebo toto presne, kedy si tiež, akože ja hrám hokej, mm -hmm. tak dávam si bandáž. Aspočil a si a bolil má koleno a to si dá presne to, to. Tam sa normálne urobila 3-4 št mm až taky, je taká vrf takové, tak. ako také, oh, z toho fast on goal, no, mm -hmm. akože, opatrne s tým, keď sa to zapadí, zapotí. Za za mhm, mm mhm. Tak ako dobré, ako, tak myslíme si, že... To za tie roky myslím si, že stále sú tie recenzie nové, nové, nové. Mm. A hlavne tí ľudia spokojní a viacej spokojní. Teraz sme rozšírili aj chceme ísť ako na česky trh viacej, Aha. že tam sme otvorili minulý rok e-shop. Tam sa totiž pomaličky ako rozbieha musíme to tam ešte do povedomia. Mm -hmm. No a skúšame aj Poľsko. No trochu akože chceme ako, že trošku expandovať aj tam, aj tam, ale ale um, Nechceme ja zase to robiť takovou nejakou násilnou cestou, že proste, že viete, že... Postupne na Slovensku. ...do reklamy, že proste reklama a kúpte si to, lebo nie je to skôr, skôr takouto cestou, ako fakt, akože ideme, že proste nie je to tak rýchlo, uh -huh. ale jednoducho si to tí ľudia akože povedia a, a takéto teda doporučenia, to je skôr také, by som bol také, také cenejšie, aj dlhotrvajúcejšie, ako keď niekde vystajete reklamu, ja v telke, alebo niekde a zaraz nekto vidí a povie vau a a tí ľudia nakúpia tie produkty a potom povedia viete čo, kúpil som to, kúpil som to, kúpil som toto, tamto a viete čo a nič nič z toho nefunguje. No a tam, tam je veľa vecí, že, že ten samotný produkt ani nemusí byť úplne zlý a nikto nereši tie interakcie tam medzi tým. A jak ste aj vyspomínali, že súbehu povedzme s niečím na štitnú žlázu, že to nefungovalo a keď sa to vysadilo, to začalo fungovať. No, tak... Aj tie výživové doplnky môžu byť čiže, aké, také, že sa byjú navzájom alebo čo, aký to tam domyxuje a ešte najvyššie ne, nepoužíva a teda nedodržiava ten návod na použitie, že aké, má byť dávkovanie a nie, tak ďalej. To mnoho ľudí ako, <laughs> robí, že si vymýšľa svoje čiže, ja, na tak na ja, to, ne, to nefunguje no, moc. Nových firiem, čo je že môžu Čagi mm -hmm. a mi príde, že všetci teraz idú, nie že idú robiť čaku, ale že proste sa idú na tú cenu. A veľa ľudí sa so hlavne pozera na cenu. Uh -huh. Ale potom ten výsledok, podľa mňa, oni si kúpia dve, tri krabičky tých za 30 eur. Uh -huh. Vidia ich to asi si viacej ako naša, lebo naše keď si uberiete malú fašičku, tak vydržíte celá 3 až 4 mesiace, keď uberete každý deň. Uh -huh. a oni tam majú vyššie dávkovanie. Ne? Vyššie dávkovanie tá. a hlavne to je slabšie. No však preto majú vyše dávkovanie. Tam ide o tú koncentráciu, že aká je silná. Takže oni väčšinou, čo som pozorali, tie konkurenčné, a zase oni majú väčšinou konkurenčné vo vode a v alkohole. Tie roztorky robené. My máme volej. A dávkovanie oni alkohol tam vraj má nejaký význam, že nejaké látky sa z toho uvolňujú až v alkoholu. že. To mi hovoril jeden pán, čo tu kedy si mal relácie, on si tiež aj z Čagi, myslím, ale aj z iných týchto drebokazných hub nejaký zmes a tiež teda aj na rakovinu mozgu úspešnej zvládol voďaka tomu. Mm -hmm. A on to tam lúhoval v alkohole nejak niečo, neviem, kvôli nejakým látkami, neviem, ktoré sa vrajne rozpúšťajú vo vode, takže to do alkoholu udával. Ale tú hubu Čaku, tak? Uhum, my, my zase máme, máme informáciu aj takú skúsonosť aj pri tých rôznych testov našich zasažov, že na dosť okolo 30-40% zase zabije niektorých tých vecí takže, to ja to, vša... to ja som nerobil biochemický rozbor, ale on to takto bral, a nielen Čagov aj iné, ja neviem koľko to má rôznych tých drevokazných hub, ale aj Čagov, ale nielen Čagov ale on to zbieral po Slovensku, viac menej všetko no určite ne v Ruskom tak to bol tom bol taký vývar bez kosti. <laughs> <laughs> bez kľúčať No, asi. ale tak ako zafungovalo mu to tak, ale tak aj tie iné huby asi majú niečo do sebe. Nie, tak huby, huby akože všeobecne majú huby, sú... No, u, u, Tak huby sú, ako čo týka na zabíjanie takýchto parazitov toho mm. baktérií akože jedných z najlepších, ale jasné, že nemusíte byť len čaka, aj sú rôzne, akože tie huby do ono, onokonokajúči, keď si nájde v tom, v tom, máte to aj, aj tu my stále budeme tvrdiť, aj tvrdíme, aj sa snažíme. My staré fungujeme, čo týka huby, tak od tých 15, od tých 20, 25 rokov. Že tá staroba tej húby, aby bola nejaká dodržená. Tá staroba. Taká zreľa, no. hej. taká. sa dosiela. Tak, tak, tak, tak, tak. Bo ti mľadičko húby to je, to máte ako, k čomu by som to porovnal. Taký slabý odvar, čo je... No to je... To je ako keď... Po, po minúte. To, ani... to je... To je to... To tak... nestihne vylúhovať. No, tak keď človek ja robí, robí vývar, nie? A, no, no, no. a ten vývar je po 5 minútach už má vývar, nie? No, a zase, keď nikto ho varí, jem 4 hodiny. No, to je rozdiel, samozrejme. Tak, tak tá voňa je úplne nikde india. Aj, aj tá sila toho vývaru, tak to je mm -hmm. také, také nejaké lajcké ľudové prirovnanie. Hej, hej. Uh... Sam mal otázku a teraz mi vypadla... No, dobré. Pozeráme teda, či sa niekto niečo pýta. No, ukáž sa. No, ešte, nič, ja, som, ja, som možno, ja som možno vrátim ešte k tomu dávkovaniu, že alkoholové uh, sa dávkujú mm -hmm. okolo 70-80 kvapok denne. O, to toho by človek aj nafúkal, možno. No, a, to, a, to, a to, sú tie, to sú aj tie vodné, akože tie vodné roztoky. Čož, čož naša, naša je pri takom imunitnom braní sa berie 10-15 kvapek. Áno, áno. Pri imunitnom braní. keď je samozrejme problém nejaký, tak sa berie aj dvakrát za deň. A tých uh -huh. aj môže sa berie aj tiež aj 20, 20, 30, 30, hej. keď som onkologický, alebo nejaké akože väčšie problémy zdravotné, ale klasika, ako keď porovnávam konkurenciu s našou, tak tam je rozdiel, nemaj rozdiel trikrát, dvakrát tak väčší. Ja, toto som chcel, že, že pri týchto výživých doplnkoch tam obzáž platí, že nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kúpovať lacné veci. No, <laughs> nie som taký bohatý, tla... že ja som si mohol kúpať lacné veci? Aj. No, to je taký kvázi paradox, ale, ale v je v tom, že tie lacné veci sú buď málo koncentrované, alebo nekvalitné, alebo aj aj. aj že zatiaľ, že tie drahe sú koncentrovanejšie a kvalitnejšie, z pravidla, alebo teda obvykle to tak býva. A sú také firmy, ktoré idú vyslovene, že na cenu za krabičku, mm -hmm. a, na, na čo, a sú úspešne vydá tomu, že mnoho ľudí je takých ako krátkozrakých pri tom vyberé toho. To, že si, že keď si to, práve nevšímajú tu koncentráciu. My keď to premetneme, že ako do ceny a koľko to vydrží, mm -hmm. tak keď zoberiem tú 30 m alebo 50 m tak to vychádza nejakých 20 eur na mesiac. Ano. Čo je ceca produkt konkurencie jeden. Lebo my tu máme 3-4 mesiace, tá fašička nám, hej? Uh -huh. No lebo tamto, tam, tam keď to prehodíte do kvapek, tak napríklad 30 má okolo 2000 kvapek, uh -huh. plus minus. Uh -huh. uh, na ke Dva a pola, neviem, či... A 300, 300 kvapek beriete na užívanie, na užívanie uh, mesačné. Tá mesačná kúrada, aká pyramidová, je 300-400 kvapek. Mhm. Uh -huh. Takže vám to vydrží, keď máte delené nie, 300, to máte spomalých 6 mesiacov, 7 mesiacovej. Takže takto nejako akože vydrží zhruba tá, tá najmenšia flažička. Čož konkurencia, keď máte ten istý, akože ten istý obsah, tých 2000 kvapiek, užívajte akože 60 v... 7 za to je 700 kvapok, nie, 7 7,21, 21, to máte za mesiac, a máte fuču. Uh -huh, tak, uh -huh. Takže ten človek potrebuje si kúpiť, kúpiť 4 minimálne, aby dosiahol tú aby do, do, to dosiahlo to, to, čo majú my... to tomu, tomu, tomu, tomu No a ďalšia vec je ešte v tej kvalite, hej? že my to aj fakt ten extrakt, čo ľudia to poznajú, lebo vedia, čo... No, už to berú, tak vedia, že proste to je sila, aj keď to vyskúšajú, aj keď to... Ono to je no, napríklad, ono to je zaujímavé, ale my sme boli tiež v Polsku na takom stretnutí jednom, kde je mm -hmm. tiež, akože vyrábajú suplementy a tak sa ľubne, že, že, že ponúkneme im náš tak. Mm -hmm. Zobrali sa na teste a tak to robia, že super, akože, wow, pecka, ale oni robia, že my to škoro robíme inakšie, ja ako. Oni preberia, máte výborný produkt, funguje. Uh -huh. Ale my robíme na, na, na baze také, že my máme proste produkt, ktorý by mal fungovať. Nefunguje ani 20%, ako funguje ten váš. Ale my ho predávame, pardon. pardon, my ho predávame a keď už ten produkt nejde, uh -huh. tak my zoberieme a iba zmeníme na tom produkte etiketu. Dobrý marketing A idú na a ten, a prieba, a zase ten produkt ide. Jak zmenia etiketu, aby zase išiel? No proste oni zmenia... Spravia nové logo, novú krabičku zmenia, nálepku zmenia a zase akože v to Polsku tak, že funguje. A zase kupujú. Ako nie je to len v Polsku, oni majú napríklad 8 krajín podkytených, kde to vyvážajú, robia... Že proste do toho kvalitu absolútne nezaberajú. Proste oni idú na objem. No fakt to. biznis. veľká firma to takto povedala, že proste oni majú robiť doplnky, ide, ide, zrazu nejde, zmenia etiketu, stále to isté, to je zloženie to isté. On no, povedal, že príklad má 1000 objednávok za deň. Uh -huh. uh, v nejakej krajine, nie v Polsku, ale príklad, neviem, teraz Slovensko. Uh -huh. Tisíc objednávok z, z tej značky za deň. Uh -huh. A oni proste idú na objem. Čiže on vyrobí produkt, príklad, za 10 eur a predáva ho za 12, aj? ale ide v objemoch. Uh -huh, uh -huh. No, a keď nie no, tak povedal, že vymeníme etiketu. <laughs> a sa ide. Marketing inak a... A sa ide. Mm. Ja ešte, no napadlo ma, čo som sa chcel spýtať, že, že dobré na ten vlasový olejček a tak, tak je tam čak tých 19 ďalších vecí to vás napadlo ako, že <laughs> to všetko nám ješiel. My, my tým, ktorí akože nám poradiali dež uh -huh. uh, vlastne na vlasy. Uh -huh. uh, to zloženie, čo by bolo na podporu a ide uh, čo raz a vypadávaniu aby tie, tie korenky oživovalo jedno druhým, aby e, takhle my napríklad každému sa robia ale niekto to má dedičné a tak no a tie e, no korino keď je, zomrie, tak už vám nenarastie nič vám sa robí plešina nie? No. takže sme si sadli a podali sme, že chceme niečo na to je hlavne kvalitné a, mm -hmm. a tak máme tým, ktorý nám to vyrába veci Hlavná pani, čo je, tak je Češka a ona keď sa robila drobky u farmaceutii, uh -huh. takže praticky, akože oni nám to vedia, akože ho vyskladajú, urobia, urobia nejaké testy a potom sa to dá nejakým ľuďom. Znamená, to ľuďom rozdáme, skúste. A to, čo majú presnorený herbár, náš, či Oni majú, neviem, oni či je, majú presnorené fakt, čo týka aj, aj doplnkových akože veci, uh -huh. aj, aj čo týka normálne mm, ako liekov aj uh -huh, takýchto, takže oni uh -huh. proste, akože fakt, fakt, a tá, tá pani jakože je skúsená a už tam nerobí, lebo tiež, tiež uh, také te naše debaty ešte pred tým začiatím, tie naše spolupráce boli, že že keď povedala, že liek stojí, ja neviem, napríklad 5 euro, ano. ale pán doktor ponúka liek, čo stojí 30 euro. No jasne. Ale ten za 5 euro má väčší účinok ako ten, čo stojí 30. No ale ten za 30 má lepší marketing. No a, <laughs> áno, a pán doktor má lepšiu dovolenku Nejde nie Egypt, ale ide malé divy no a, tak. a ona, ona toto, to, toto robila akože, tiež Ponúkala tieto veci mm -hmm. Tým doktorom a potom povedala, že sa je to nejako Tak akože sprotivilo, že to bolo proti srsti Lebo jednoducho to je také, že veľa ľudí je, Veľa ľudí nie sú na tom finančne Až tak dobré. a jednoducho Ten doktor, čo by mal základe tej svojej um, sa volá tá doktorská veta Hypokratov a prísa. presne, mm. tak mal by tým skôr pomáhať a oni ja, im to zase si tí niektorí vôbec nemohli, či všetci hej, robia z toho biznis, že jednoducho, že predajú to, čo je drahšie, mm. aj keď to menej pomáha ako to, čo je lacnejšie a pomáha to 100 lepšie ako to drahé. Včera niekto povedal, že doktor je v dnešnej dobe... Uh ako asistentka, žeba iba papere, papiere, ale nelieči, že proste idú viacej do tých papierov vypíš, uh, no, vypísať a no, pošlo odvere ďalej. A si sa správajú to isté. Takto si posúhajú pacientov a či viacej ľudí je tam, tak má majú viacej spôjsťovne. Spôjsťovne. A čo viem, tak napríklad ja som nebol, ja som si iba tak vypis zo zdravotnej karty za posledných 5 alebo 10 rokov a moc som nechodil ako kúna a vyšetrenia preventívne a tak. No a som tam našiel také veci popísané od niektorých doktorov, že tam som bol záhom taký zákrok, kto to by predpísal, a v živote som to nemál. Operácia kvôli na infúzia. Prečo je tá poistenie v kuse dlhoch? No, alebo niektorí doktorí si má vás v tej evidencii ale proste nechodíte, tak sem tam si na vás niečo napíše a poistevňa mu to preplatí. A tá poistevňa tam nevie, že ste tam neboli, nie? No, mali by to kontrolovať. <laughs> namotkovo. <laughs> Takže... To sú tie ťahy, teda ako sa odlievajú peniaze z nášho zdravotníctva. A potom nie je na... A ešte ten pán, čo sa pýtal, ako čo vám písal tú správu, tak ako my robíme na e-shope, sme mali teraz prvom, čo sa pôjme vypredať, lebo ideme aj na nové etikety. Uh -huh. Prechádzame, ako vidíte, na tieto už, takéto budú. Uh -huh. Aj by som to otvoril len za Neži, otvoru to je zalepené. Nie, že otvoril toto, to je darček. Ja viem, ale uh, aj... Uh... Na budúce priema, budete vlastiak Bonžovi. No <laughs> uh, všetky proste uh, naše produkty budú mať novú, uh, novú logo, novú detiketu, hm. všetko, takže... Trošku meníme modernejší dizajn. Hm sa moc nudite, tak spolu, zmeníme dizajn. Nie, tak je aj nový produkt, <laughs> aj už <laughs> dizajn je už koľko zopäť rokov taký istý, tak nech sa to trošku zmení a niekto ho trošku šmrnt a boli aj sú nejaké, uh, no, robíme aj akcie na ešop, shope no sa snažíme robiť pre ľudí, takže niekej sa akože no keď počká, keď to nechce, nie, tak sa mu to oplatí počká. To máte, to máte ako ľuďom bude ten dizajn nový páči, tak je to dobré. Lebo aj Ferrari malo Pini, pini farino, boli pekná auta, a teraz niečo, čo robia, tak niektoré nie sú ešte také pekné, nie? Ferrari? No, tak, keď ešte robil Pini farino, tak ta 4P8 bola 4 8, 8 a ten dizajn je také 5, 9, 9, taký dizajn to malo. Teraz ja mu robili takú testarosu sú nejakú, keď to sledujem trochu, tak čo ja mám ten dizajn taký futbolistický, taký, taký neviem, nemá to také tvary. Ferrari moc nevidám. Mám sem tam nejaké Porsche, a to, čo som išiel, teda, akože krútil hlavou a gulal očami, že, že plne elektrické Porsche Carrera. Cor no, uf. počkajte, počkajte, už teraz, ten, ten, tento rok má byť F26 a tiež plnoelektrické elektrické Ferrari, takže neviem, čo na to hovorí Enzo. Musíš z neba pozerať, po chlapci moji, veď ja som, ja som sa vyjadril, že ja prdám motor, to ostatné je zadarmo. A dneska tam tak elektriku, že, že bez jeho motora, tak to je dosť také. A čo, čo som tiež žasol, že Jeep plne elektrický, tak to je tako, úplne no. bomba. Ale dobre, no, tak to sme trošku odbočili. Ja mám kamaráta, akože keď, keď sme takto odbočili, od všetko je tejto témy. Opusili plne elektrické BMW. No a šli sme do, do, do, do, do, do Senca nabil to, bolo tak zimnejšie, len trošku zakur. Ako skáde z rúček, či som... Nie, z hora vyzerá, Zákur, no ale už keď sme sa vracali, tak už, mm. už aj nekuril, už muzika nešla a už sme nešli e, smerom akože domov, že na príslob, ale takto, aby nemuseli ísť do kopca a skončili sme v Tepešove, v Štefanove. U ňom aj? Akože on... Ja, ja, mňa mal do námestovania, to už mm. nevyšlo. Ja, Takže ja, horko ťažko do Štefanova, <laughs> tam som čakal, kým to dobije trochu. Takže to sú tie elektické auta, že... No, ja, no vidíte. A no, môžete si tie dobíjať, haď kde. to aj. Treba si, si kúpiť a teda ešte do <laughs> agregát, nech si vazi so sebou. <laughs> dobre. Dobre, dobre, a mohli by sme dať A Potom môžete teda písať a volať vážené posluchačky a posluchači. Prípadne sa aj stiažovať, ak ste si kúpili a nefungovalo Uvidíme, čo na to povedia túto pani. No, no tak, tak, sa páči. Nech sa páči nejaká dobrá muzika teraz pojde. Uh, určite, no, však keď si bier, tak samozrejme musí nejaká ruská muzika byť. <laughs> Nie, že by som ju nehral aj mimo tú tému. <laughs> no zahyň, Tudom väčšným zahyň, podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva,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 Этот мир, что он сына своего, отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит, в Него, не погиб, но имел вечную жизнь ранами Его. Твои проклятия твои он понес на себе сюда его Zvidíte túz vies Дякуємо за вашу подпору Очуваче слобовний веселочь Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл бедной но почему оно пробитое стрмно? Я по частицам собираю твой портрет а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно, но почему оно пробитое стрелой? Почему так пусто на моей душе? И почему сегодня, будто сам не свой, Если я не твой, значит я ничей, Все, что нужно мне, это лишь быть с тобой. Я не знаю, сколько продержусь еще без тебя, Люби меня, любимая моя. Я не знаю сам, когда снова посмотрю в твои глаза. Я по частицам собираю твой портрет, А ты рисуешь мое сердце на акне.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 Наши ссоры на повторе, но ты моя слабость Нет причины искать причины, чтобы ты осталась Они говорили, я тебе совсем не пара <свист> Я тебе не парень, но это нас не парит Мы погнали, <свист> дай мне руку, улыбнись хоть на минуту Подойди же ближе, подойди, обниму я <свист> Давай просто будем рядом, <свист> yeah. а больше и не надо <свист> Я по частицам собираю твой портрет а ты рисуешь мое сердце на окне я подарил его открыл тебе одной но почему оно пробитая стрелой я по частицам собираю твой портрет а ты рисуешь мо сердце на окне я подарил его открыл тебе одно но почему оно пробитая стрелой я по частицам собираю твой портрет А ты рисуешь мое сердце на окне Я подарил его, открыл тебе дно Но почему оно пропитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет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 А ты рисуешь мое сердце на акте Я подарил его, открыл тебе одно Но почему оно пропитает стрелой? svoj názor na studio za vynáč slobodný vysielač KSK. slobodný vysielač váš rodinný spoločník vítajte späť v relácii sám seba lekárom číslo 373 na tému čega sibírská čo je nové z banskej bistrice zo štúdio slobodného vysielača od mix Marian Filo a <coughs> za hosťovskými mikrofónmi magister Dominik Ferletiak a Miloš Ferletiak dvaje bratia, ktorí <laughs> <laughs> sa inač sa každý <laughs> inač, áno to sme už rozoberali tieto historky dobre a, a, a, a tuším sme nespomínali tam ešte v rámci po porovnávania s konkurenciou, že, že vyvozíte vlastne zo Sibire, priamo tu naozaj Sibirsku Čegu, nielen po mene, ale že, aj po, po mieste výskytu. Čo asi nerobia všetci konkurenti, naši predpokladám? Tak, Ak vôbec nejaký? Konkurencia je veľká, a čo? No, tak napríklad no, ako my, my vozíme, áno, my vozíme, mm. my vozíme akože Sibir, Sibir No, tak ona, ona sa nachádza aj na Číne aj v, v, v tomto tam je dole, ak so to vola nižšie mi to vypadlo teraz Mongolsko daj čoho akože sú roviny tak vozíme tam odtiaľ a veľmi veľa je aj napríklad uh, takých umelých fariem, čo sú v Norsku, v Hore, Fínsko Švedsko. Kde sú akože majú fermy na Brezi, tam proste znamená očku do, do tých stromov a tam ten zber, čo sme sa akože informovali aj my, lebo sme tam šli s tým, že chceme od nich brať. Áno. Tak tam je ten zber zhruba do tých nejakých dvoch, maximálne štyroch rokov. Tak ste si to rozmyslili. Takže sa to mysleli. No lebo... Mm, my to môžete vyrábať v tom... Môžete to robiť olej, hej, Aj tou mm -hmm. to, to, to, takou tradičnou, takou na, našou receptúrou, čo máme Ale... Nebo to mať taký účinek silný, ako... Tak, nebude to mať ten, ten výtlak. Ono to, on to nechomne bude fungovať, takže to, ono by to bolo celko, by to bolo zbytočné. To úsilí by bolo zbytočné, lebo to by nemuseli ísť tou polskou cestou, hej? Uh -huh. Že ide, ide, potom nejde, zmeniť človek a toto práve, že fakt nechceme, lebo fakt to robíme už niekoľko rokov a snažíme sa, aby fakt ten človek, keď si to kúpi, tak niekde spokojný a to vás až tak akože pri srdci zahraje, keď proste fakt tá odozva... Aj tá kvalita musí byť zachovaná, a nie, že... Ten feedback, keď je taký, že fakt, že tomu človeku to pomohlo, je spokojný, je rád, že fakt, a doporučí to ešte je že... Znie to možno neuveriteľné, ale že nerobíte to primárne kvôli zisku, ale kvôli tomu, aby ste pomohli iným ľuďom. Uh, tak nie, človek to robí akože aj kvôli zisku, nebudem zase klamať, že ja neviem, nie. Že aj, že nie ale, že číslo číslo jedna je teda, aby to fungovalo. Číslo jedna aby že... to fungovalo, lebo napríklad sa nastane veľa no. krát, že nám zavolajú ľudia a povedia, viete čo, pre mňa to je drahé, som také, taký chorý, som no, hm, onkológicky, nemám na to peniaze, tak takýmto ľuďom to vieme aj poslať zadarmo, nechceme za to nič. Mm -hmm. A fakt, ak ste akože, ja onkológický pacient, nemáte na to peniažky, napíšete, tu máte, bolo by pán Bože, vám to pomohlo. Mm -hmm. Ten, či viete, ja, my tak fungujeme, či ten človek, uh, človek uh, má o tú korunu jednu viacej o menej. To je proste... A potom pošlo nejakú recenziu. že... Tí ľudia, áno, tak tí ľudia určite poďakujú, veľké krátí ľudia aj v telefóne. Hmm. A taká základná že tu je bracho sedie, bracho bude tiež onkológický. Hmm. Bracho tiež akože mal okemiu. A chvála pánu Buho sa z toho dostal takým zázrakom. A dneska môžem povedať, že človek si vtedy, aspoň ja som si vtedy uvedomol, že človek má peniaze a som mu na nič. Mm -hmm. lebo jednoducho, ako toho človeka zachránite, čo urobíte, keď Máte to ste... Máte čtvrté rakoviny a môžete mať koľko chcete peniazy a viete, že vám ostáva mesiac života, tak môžete sa voziť dneska na Ferrari a to Ferrari by ste dali za to, aby ste boli zdraví, zdraví a to majetok. A my sme tu rodinu zažili, takže my vieme, čo to je, keď človek takto je chorý a... Mm. a, a, a zúfalý, proste ten človek je zúfalý v tej situácii, tak a na takých ľuďoch sme si povedali, že na takých ľuďoch fakt, čo sú takéto v situácii, tak nechceme zarábať peniaze. No jasne, no a k čomu som teda ešte smeroval, že samozrejme obzvlášť teraz, keď je teda šerej, keď je blbosti, hej, že že sa vám to predražuje vlastne ten dovoz z Ruska, šerej a tak, takže No to je, to je pravda. To, je pravda, to ešte... máte ako z s plynom, takže to, to <laughs> Ale zase nechceme miť, že tú cenu je, hey. ale, hey. ale aj tak sa so to predraží, lebo človek musí rámať sa tú cestovať i cez Turecko, proste. Mm. To hlavne my máme ešte dobre to, že my vieme s každým, ja sa predviem, že pacientom, poviem to tak, my že komunikujeme, hej, že my ano. máme pridanú hodnotu to, že teraz si to nekúpi, ako v lekárni možno od konkurencie a dneska povie konkurencii, alebo komu, že to chcem vrátiť, lebo neviem čo. A my povieme jasne, nie je problém a sa vráťa peniaze v plnej sume uh -huh. s tým, že robíme poradenstvo o ohľadom dávkovania veci, lebo každý je individuálny, ktoré no, ku každému uh -huh. človeku pristupujeme individuálne a snažíme sa poradiť na ten jeho daný problém, či od dávkovania alebo výberu produktov. Uh -huh. Takže myslím, že to je taký ďalší benefit a hlavne sme s tými ľuďmi, že v kontakte či telefonicky alebo cez SMS správy, ale väčšinou čo aj bracho tak radšej telefonicky, lebo sa to lepšie aj vysvetľuje. Uh -huh. A hlavne ten človek, keď už s ním komunikujete, tak myslím si, že má väčšiu tú dôveru, keď vás počuje a mu to poviete hlavne ľudský a tak, ako si tu myslíte a bez žiadnych jomačok, uh, ak sa hovorí hej. To okolo takže, takže tak dneska, dneska je tá cesta do toho Ruska už nie tak ako bola keď si, že si sa v Bratislave na, na, na letíska, a vystúpili ste v Moskve mm. Dneska idete Viedeň, Istanbul, Istanbul, Moskva a mm. pokračujete hore na Sibirkeť Niektorí chodia do Kaliningradu a tam po toho no. hotel do Ani no, no, chodia autom, no, dá sa aj tak ísť no, no, Je to také náračnejšie dlhšie a drahšie No, no tá štreka to je tým autom, no No, však No, to je jedna vec. A druhá vec je, čo sa ma aj u iných vecí, napríklad uh, u Oregana, alebo teda ten pôvodný náš názov bol Dobromysel, alebo pomajoran obyčajný, tam uvádzajú, a myslím, že sa to týka aj viacerých iných bylín, že najúčinenejšia je taká divokorastúca. Keď, keď sa to pestuje, už ako farma, že to už... Nemá z zďaleka taký obsah tých účinných. No, to je to, čo tak... povedal pred chvíľou Bracho, že v Fínsku a tieto štáty, čo no. majú, majú normálne že farmy, kde si to no, no. vedia pestovať takto, aby to bolo čo najrýchlejšie. Na tým pádom že Ale, učinom, kde ale, je, ale neviem, ja sa tým chcem povedať, že, že dobre oni to tak že akože urychľujú strašne, že to nezoberú po 15 rokoch, alebo dvoch, troch, ale aj keby to nechali tých 15 rokov, stále by to nebolo to, ako to z tej prírody. Tak ten strom nejako sa vyvíja tiež uh, tým časom a hlavne podstatný, no, uh, podstatný je tá breza, podľa mňa. To je ale po, a podstatné aj, aj podstatné je určite aj to podnebie, lebo mm -hmm. ani ten pomaraň, ktorý si sa doma, nemá takú chuť, ako keď si ho dá niekde v tých v, v, v mm -hmm. afrických krajinách. aj. Proste tá chuť toho ovocia je predsa iná, keď je v tom podnebi, ako keď to tiež myslíš, že Spaneli tiež nemalú. Tam, tam ide o to, že keď to je akože drsnejšie podmenky, lebo na tej farme oni majú, tak je to vždy nejakým spôsobom umelé, nieže? A v tej, v tej divokej prírode tam je to drsnejšie a čím drsnejšie podmenky, tým viacej je vlastne ta rastlina nutená, si nejaké ochranná vodky. To... No. A tým pádom aj tá, tá čagá má viacej čo vycúcať z nej vlastne, že a než, než keby to bolo také no, strážené, že to ja my, my keď sme boli, keď sme boli ako na tom mieste, tam, ne, mm. ne, nechcem hovoriť, že kde presne to bolo, mm -hmm. tam, tak tí ľudia nám povedali, že, že ako, ako sa zaznamenali, že ako k tomu prišli, že proste toto na mm -hmm. to húba dá to čakáš, mm -hmm. tak to lieči. No a oni nám povedali, že proste tí, títo starí, ako už tých predkovia, že jednoducho ďaleko bolo, ďaleko bolo sa dostať k lekárovi. Mm -hmm. Takže museli nájsť to je, v tom kraji, v tom regióne niečo proste, čo by akože, im trošku chránilo tú imunitu aj pred počasím, aj pred ľusnými akože, vlými, akože, čo týka podnebia tak. a tak. Nejakým spôsobom našli tú akože, hubu no, a začali sa akože, tým, tým, tým ličiť. Najskôr, najskôr začali robiť to toho čaje, to a tak a potom až to zdokonalovali celú takúto výrobu a to je také hutné v podstate, že ano, ano, ano. Ťažké je ťažké vôbec prekroviť nejakým nožom. Ona no, je, to je tvrdá strašne, akože ona je, ona je akože tvrdá, strašná, akože ona, je, ona, je, ona príde taká niekedy tvrdá, ako, ako jadro, jadro, manga napríklad, že tvrdá, tvrdá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Takže on, ono niekto, keď vám povie, že, že zomeliem to a urobím si z toho, vyvarím si z toho čaj, ako je to dobré, nie je to na škodu, je to dobré, ale nedostane z toho to všetko. Vede, to je ako keď zalejete zlezo mne tú kávu. Oni to je točný, dokonca niekde predávajú akože v čajových vreckách. Áno, áno, dá sa to kobyť normálne, dá sa to kupiť, akože no, aj... Nie, no, nie to... je... Ale zase, to aké to je, čo to je? To najlepšie, či to, no. Či tam zase taký mixik, nie je. Nie, ale... niečo, niečo z toho asi dostanú, ale asi veľká väčšina asi je nevyužitá vlastne z toho potenciálu. No lebo, lebo keď to je, keď to je alkoholové alebo vhodné, tak uh, sa to tam luhuje a potom sa zoberie ten obsah toho, čo tam ostane, mm -hmm. sa to nejako precedí a majú z toho ten, ten, ten, ten da, povme, po, povedzme v výťažo. No, Čož pri našej, našej výrobe sa to dá všetko do oleja mm. a neíberie sa z toho dokopy skoro nič. Mm -hmm. Všetko sa to tam úplne ro ro rozvarí, nie. rozpustí. Aj, aj. No tak to je rozdiel samozrejme. <laughs> To je rozdiel. No, á, máme telefón. Mama volá. <laughs> obed. Á, Na obed. Pekné popoludne prajeme, komu akám. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý. Chcela počúvajte. Chcem pozdraviť chalanov a poďakovať im, že pomohli, keď bol onkologický pacient a do dnešného dňa tu hubu uzývam počúvajte v telefóne iba, lebo vás to asi metie, asi stište potom to prehrávanie uh, rozhlasu, lebo potom, potom budete nás počuť dvakrát, raz v telefóne a raz o pozdene ale, ale to, to kýba... mal zapnuté, som do druhej hej, dobre, výborné no, <laughs> no dobré, a čo, čo vám bolo, Jaké, jaký druh rakoviny, a... skúste niečo viac povedať, hubný nádor uh -huh. na mozgu mhm, uh mhm -huh, uh -huh ktorými mi vyoperovali v Banskej Bystrici, ale nebol celý vyoperovaný, lebo by som ochrnula. Uh -huh. A potom ste teda začala užívať tú čagu, ako vám tu vyporovali? Uh -huh. Ja som brala aj žiarej chemo no? a uh -huh. také to bolo prvé teď dva mesiace, že som nič nevládala a tak som sa dostala cez našho spoločného známeho v čage a jak som to začala užívať po dvoch mesiacoch, to bolo úplne iné fungovanie tela. Ja som nemala ani ožiar, ani raz, ani nikdy. Jak... Som bola 30 krát na ožiaru a nemala som odstavené, jak niektorí ľudia. Že som mala všetko, vždy výsledky dobre. Takže vám to nakoplo imunitný systém? Áno. A beriem príde. ju aj dodnes. Keď začnem byť chorá alebo niečo nachladená v takých počasiach, tak automaticky. A výsledky dneska máte aké? No, bola som v Bystrici práve v piatok a všetko je v poriadku. Haliluja. Super. Po šiestich rokoch. No, tak sme radi, tak... A to chodíte a to... jak, raz a pol roka, alebo ako, že a, Chodívala to... som raz a pol roka na mm -hmm. kontroly a teraz som bola prvýkrát po mm -hmm. roku. Mm -hmm. A to predtým tam ste ešte mali nejaké ako zoznamky? Áno, jakoby, a teraz mm -hmm. to už tam nie je ani vidno, mm -hmm, to tam mm -hmm. nechali. Aj, čiže teraz by už mohli povedať teda, že nemáte vôbec nič. Žiadnu rakeneň. Áno, tak povedal teraz, vysvetlil to v Banskej bistríce, že čo aj tam oni nechali, že sa strebalo. Aha. Aj ste mi povedali teda, že, že čo, čo ste užívala, čo, čo vám pomohlo, či, či radšej. nie? Po som to povedala mojej pani doktorke a ta nebola s tým stotožnená, boh viek, A v Bystrici vedeli. Cez Bystricu, keď pani doktorke som povedala, ona povedala, že všetko treba prírodne skúšať. Že ona je za prírodné lieky. Áno, tak to je celkom pokrok teda. A dnešnú medicinu, toho <laughs> sa nestretáva človek s tým každý deň, že by takto bežný lekár odporúčal takéto veci. No veľa doktorov povie, že skôr ako áno. No. no oni v Bystrici povedali, že oni sú s tým stotožnení. Mhm. Tu v Poprade nie. A koľko to už beriete? Šesť rokov. Šesť rokov budem teraz mati. Mhm. Ale už teraz aj s prestavkami. Jasne. jasno. Keď ste zdravá ako ryba, tak má <láva> Bohu, <láva> tak už dajte aj pauzu. <láva> <láva> tak sme rádi. A ste užívali kvapky však asi, podľa všetkého. Áno. No. Mala som aj tabletky, ale potom som išla do kvapiek, naspäť. Áno, ale teraz môžete kľudne už, užívať už len, ak, ak fakt tie sú v poriadku, tak ono treba užívať už len preventívne. kapsule, preventívne, ako preventívne, ako keby ste boli, dajme tomu, že zdravý človek, že napríklad, že urobíte si, si kúru. Áno, ja zdravý človek som. No, ano, no To sme, Bohu, to sme radi. To sme radi. Takže, dobre tak vám prajem pekný obed. Čo ste navarili, prideme <gudem> pridem s brachom. No, dobre, kúdne. <gudem> je vytány. <vítani. gudem> tak sme radi, že ste že to je super, no? to, to je krásne. A ja ďakujem veľmi pekne. A pekný deň vám prajem. Pekný Ahoj. Majte sa. Na to No... No Co teď? No tak pf, Dobre, nie? Fajn, super <laughs> But... On, Ono viete, čo je zaujímavé že veľa ľudí napríklad uh, majú problém mm -hmm. zdravotný a oni, oni to tak keby. hambia sa za toto povedať že proste, že, že to nejako tak uh, majú iba ako že oni, doktor, možno tá blízka rodina, nejak to nerozvíjajú. Aj. A možno keby tí ľudia takto sa trošku otvorili, porozprávali sa, mm -hmm. tak uh, je veľa ľudí, čo možno im aj tak slovne trošku vlejú nádej do toho života, dajú im takú šancu. Mm -hmm. A keď má šancu, zrazu, iné, iné, zrazu keď ma človek šancu, zrazu začne inéče rozmýšľať. A, a hlavne veľa ľudí tiež uh, vie aj poradiť, je dobré poradiť. He, ako, ako vedia ľudia poradiť zlé, ale vedia aj dobre poradiť. Hej. A niektorí ľudia majú problémy a možno o veľa, teda zase nebudem hovoriť o našom, je, ale o veľa, veľa dobrých produktov aj nevedia. Hmm. Pretože e, dusia v sebe to, ten, ten, ten svoj možno bol, alebo tu nechcú sa nejako povedať, že som chorý na to, na to, na to, ale to je podľa mňa chyba tých ľudí, hej, že mali by proste o tom hovoriť. veď ono, to sú veci, ktoré patrá v životu a, a, a, a ľudí, človek, myslím, že človek dokáže človeku pomôcť. Nie také, že by toho človeka odmietlo, alebo rozumiete ma či už poradiť mu slovne, či tak, či tak, či poradiť nejakého, nejaké, nejaké vitaminy, nejakú látku, nejakú prírodnú húbu, napríklad. Hmm. No, čo už som tu spomínal toho pána, čo ešte teda tieto vyťažky z drevokazných hub si robil, ale jeho potom nakoniec teda zrazilo auto, keď bol na bicykli a tomu podlahom, že? <laughs> to je <laughs> proste smola, no, ujde rákovine a zrazilo auto, ale on mal aj manželku, čo tiež mal rakovinu. No a tej ale neporadili dobre. Ale ne nedala na svojho manžela, že by sa teda liečila tými jeho extraktami, jak sa mu podarilo uísť rakovinu z lopaty, ale ne nechala si poradiť od kamarátky, ktorá dokopala k chemoterapii a potom teda veľmi rýchlo pošla, žiaľ. Hmm. Oni tam, to je také zaujímavé, že oni akože za vylečeného pacienta považujú toho, ktorý prežije viac než 5 rokov, no. ale ako náhle zomrie 5 rokov a jeden deň, tak stále je to že akože vylečený pacient, napriek tomu, že zomral na tú rakovinu, z ktorej bol vylečený, akože. Hmm. To, to, to, to nie je jasné, to je to, to také, že... Mm, že mnohí, mnohí tí pacienti to nechápu, že jak je to myslené, hej? že, že, že vyliečený. Povedia, že úspešnosť tej chemoterapie je toľko a toľko percent, ale to iba znamená, že možno umrie pár dní po piatich rokoch. <laughs> Zatiaľ, čo toto e, to vylečenie napríklad <laughs> cez Čakú Sibirsku, ale tak sú aj iné veci, ktoré pomáhajú pri rakovine, aby sme to zase ne, ne, nepodávali no, je, tak jednoznačne, čak je, je, je, iba, že iba Čaká, než iné. Tak e, tam je to trvalé uzdravenie, že, že žije ešte dlho po tých piatich kritických ako keby, rokoch. Čo? Nemôžeme povedať teraz, že na rakovinu je čaká 100%, že každého vylečí, lebo sa nám to tiež že... nestalo, že nie, lebo mm. je to podpora hlavne toho, že tie imunity a vie s tým pracovať s tými bunkami, že ich vie zabijali. Proste tá rakovňa, keď je moc agresívna, tak to, je to ťažké. No, mali sme teraz známeho, ktorý bohužiaľ zomrel. Dozoril sa to minulý rok asi v novembri. Mm -hmm. a, a neviem ani, či bral čaku, lebo Čiže bol taký, že niekto byla hej, nie, a proste čo, dva mesiace tu bol? No tri. <kým> Takže je to proste doplnok stravy a na podporu imunity, onkologické veci a jedno zrejme, tak, že máme ako ľudí, ktorí sa z toho dostali, nehovoríme, že nie, ale sú ľudia aj, ktorým to možno predložilo život, ale tá rakovina ich proste zlomila, no. Ale, ale čo môžem povedať, čo týka onkologických pacientov, tak e, pri onkologii to pomáha v tom, že ľudia, ktorí, ktorí užívali, takto, ktorí brali chemošku a neužívali tú hubu, tak hovorili, že im bolo akože 2 dní, 3-4 dní, že proste zvracali len taký, že proste na posteli, hej. A ako náhle začali užívať tento produkt, akože túto čagu tak povedali, že fungovali. Že to telo bolo také silné, že on zo chemošku možku a normálne po svojich a normálne fungoval. Žiadne zvracanie, žiadne akože ja točenie hlavy, žiadne, že by muselo ležieť a tak, normálne človek fungoval. Zo chemošku a fungoval, hej. Mm. Takže ono to má do seba to, že štartuje to ten imunitý systém a to imunituje, to, to telo je také silné, hej. Takú, dáva mu takú tú energiu, takú, takú, som bol takú zdravú. Aha. Napísala nám Viedne. Že, dobrý deň, vašu čaku som objednala 86-ročnému otcovi, ktorý má leukemiu, ale mi ju odmietol s tým, a, že a, chuť, že to jeho obličky nezvládajú, že má oslabené obličky. Dobre? A ja to môžem len odporúčať. A takisto mi to znižilo tumor marker, teda tie no, známky rakoviny, čo sa testujú. Mm -hmm. Tak neviem, že obličky, a obličky že to ako... nezvláda, nezvláda čaku kvôli oslabeným obličkám? Nech no, mu vyskúšať. Ale, ale on, on odmetol, čo užíval, alebo obličky... obličky... Asi, asi to začal užívať a ja neviem, čo... Mal dojem, že to nezvládajú jeho obličky? Alebo ma problém s obličkami a ja preto to nech sa Tak lebo ono Neviem, či to začal užívať a robilo mu to zle alebo to ani nezačal užívať. Nie, je mi, to, nie je mi to celkom jasné. Všeobecne tie drevokázne huby sa nedoporučujú keď je akože problém, keď je problém s obličkami. Vážne, mm -hmm. keď je problém. Ale keď, mm -hmm. ale keď je, keď sú, keď to obličky, že funguje alebo jedna oblička, že funguje, tak tam, mm -hmm. tam akože nie je problém, ale zase tiež ne Uh -huh. obličky sú spôsobne spôsobne také ako filter, nie? No, taký detoxikačný nástroj, no. aj dá sa povedať, že je filtr, no. Takže, takže, ale hm. ale potrebujeme vedieť bližšie, že či ubral a, a niečo, alebo alebo ju vôbec nebral, no. Alebo ju vôbec to, nebral, aj, alebo, alebo mal problém s obličkami, už už, lebo koľko má rokov? 86? 86, všetko, To je krásny vek. Tak, môže nám Mária ešte doplniť to, že ak to vlastne bolo teda... To z tohto nie je úplne jasné. Hmm. Toto som sa chcel spýtať, že e, u, u toho um, vlasového olejčeka, že, že tam, ja som bol v tom teda, že keď už zomrú tie folikuly, či jak sa to nazýva, že, že tam už proste na tom, na tej plešine nič nemôže výrazť, iba, že by sa tam nejak nejaké nové, živé, teda nejak naimplementovali. Vytvrdíte, že predsa len? To je možné? Ja mám ukážem fotku ešte raz. Ja som fotku som videl, ale akože... To sme tiež nechápali, akože... Že sa to dá teda oživiť už. Napríklad, my keď sme ešte ktorý na začiatku robili taký akože výskum, výskum robili nám také testy, lebo tých testov robil aj ten pán, ak sa ten pán, tu chodi?. Vy ste dneska spomínali... Mané, planeta, to je planeta. no. no. tiež robil nejaké testy a pložie, akože vychádzajú hodnoty veľmi dobre, čo sa týka tej naši, akože, našeho produktu, tej čagi, mm -hmm. že okolo 95%. No a keď sme, keď sme keď dávnejšie robili, tiež taký, akože taký, nie na, na, na, ako na Slovensku, ale robili sme, tak zobrali, zobrali e, nejakú zdravú bunku mm -hmm. kapli do nej peroxil vodíka, no. a že zabila okolo 95% tej zdravej bunky, ten peroxy, že akože zničil. Hm. A keď to toho zobrali tí laboratónti, laboratórnice, laboranti, Laboranti, našu, našu čakú, našu tú hubu, tú volej, a keď kapli, takže obnovila 90%, zase naspäť. Hm. Hm. Čo ten peroxy vodík, akože zničil. Hej. Hm. No a... Ja som zase tak ľacky, ako som nad tým promýšľal, a si hovorím, že keď človek užíva, je onkologicky a užíva, užíva tú obu, tak mal by potom brať určite asi viacej tých kvapiek na rakovinu, na onkológiu, pretože čo si myslím, že čo ne, nezožierie ta čaga, tak to zožierie tu čagu v tom tele. Rozumiem, chápem, chápem, chápem, chápem, chápe, chápe, ja čo sa ja to Jasne, jasne, naprosto, aby bola presilať čagi. Áno, asi, asi tak by som to povedal, <laughs> hej, ako... No lebo, ja lebo keď dali kvapku, kvapku toho peroxidu a dali kvapku potom tej čagi, tak tam bol keby jednak jedné, hej. Aha. Ale, aha. Ale, ob, ale obnovil, obnovil 90% tej, tej, tej, toho, čo ten peroxid zničil. Hm. No, tak, a čo ja díka vlásovom, my sme boli sami prekvapení, hej, sme tomu, akože, nejak... Uh, nie, že neverili, ale, ale, ale keď niekomu na, na pleši narastnú vlasy po 10 rokoch, ale tento je človek. No, ja... však toto to, to je to, zvláštne ja... na tom. <laughs> Takže a starý človek tento... Ja, ja som bol v tom, že to nie je možné, okrem teda toho, neviem, či čiak to nazývajú, tých nejakých, neviem, pš, či, či labakový, pestovaných obojakých tých to je. To sa berie zazadu, niečo robia v Turecku myslíte? Da neviem presne, čo teda... No to vyberajú sa do uh, štiep. Tak, aha. Napichajú hlavu vpredu a tam to podom, akoby sadia pinzetov. Ak zemiakí. Aj, Aj no. cibulky. Mm -hmm. Mm -hmm. Cibulku vám vyberú a dávam vôpredu. Aj čiže či, či, to, to sú, tam sú vlastné. Ja hej, presadené. Chápem. <laughs> No, tak, tak, tak takto, takže nejak ich dokázali oživiť aj teda. teda no. Nefungujúce cibulky. Viete, ja, ja, my netvrdíme, že, že to sa stane každému, hej. Uh -huh. ale podľa tých ľudí, či nám zatiaľ máme také, ako, tak, taký ten feedback na taký ten spätnošnú tú reakciu, spätnú väzbu. Tak, tak keď teraz momentálne používajú ten olej, tak ako bracho, že také tie mm, šupiny, neviem, či ste hlavy taká tá... Taká tá, niž úplne šupinia, ale neviem, z toho bola ten, ten, ten, ten problém, čo je, že proste uh -huh. strašne veľa takého bielomáčľa je v hlave, ale počujete, vlasy sú také zdravšie, také hustéšie, akoby, akoby, taký, nielamú sa tie končeky a tak. Tak toto to, to, to momentálne máme. Momentálne. Tak, je pružné, tak toto momentálne akože máme, čo týka potom toho nového výrobku. Uh -huh. ale vravim, že to je fakt to nemáme nejakých, že by som povedal, že mám tu teraz 100 recenzií, lebo keby sme sa bavili o, o produktu, čo týka a, o, o kvapiek, oleja a, a kremov, tak to fakt tie recenzii máme kvantum, to sú, to sú stovky, tisíce možno, že tie ale uh -huh. toto je nové, lebo fakt no, máme to prvomocná my sme to niekedy dali, takže to je také, že fakt tie ľudia kupujú a čakáme uh -huh. Uh -huh. Dobre, tak by sme si mohli dať druhú predstavku Zatiaľ nám môžete samozrejme písať a po prestávke po nejakých 8 minútach aj zavolať znova.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 Когда смотрю в твои глаза Я забываю Обо всем Пленительная Их краса Чарует больше С каждым днем Я не устану В них смотреть Ни днем, ни ночью Никогда Меня в любой Мороз согреть Твоих глаз может Ďakujem za siu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač sám sebe lekárom číslo 373 na tému Čega Sibirska čo je nové z Banskej Bystrice zo štúdia slobodného vysielača od Miksu Marian Filo a za hostovskými mikrofónmi magister Dominik Ferletiak a Miloš Ferletiak No a, pozrieme či niekto nám napísal nenapísal tak môžete teda nejakých vašich recenzií alebo spätných väzieb, čo prečítať, čo bylo no, ja nové za tie... jednu pani, písala Vy... za manžela. Môžem? Čo je nové za tie vyše dva roky, čo ste hmm. tu neboli? Aké nejaké zaujímavé prípady? Kľudne nemôžete nech Tuto sa páči. písala jedna pani za manžela. Ahoj, manžel užíva čagu od januára, ako akomu diagnostiko diagnostikovali rakovinu. Má za sebou tretiu chemoterapiu a musím povedať, že bez vedľajších účinkov. Sem tam je ospalejší len a v domácnosti s troma deťmi, kde je každú chvíľu nachladnutý niekto iný, prechádza bez nákazy. Čiže ako imunita je chemo superá. supera. Takže to nás teší. veľmi radi. Uh -huh. no, ja vám tiež prečnám jednu takú novú. O, jedna pani... Jedna pani robila, e, chodila po ferratách A z jednej feraty spadla. Čo sú tie skaly? Nalezla nejaké. Uh -huh. Vám ukážem fotku, môžte trošku tu fotku akože o chcete. Mm. No. Kaš? Uh. No proste jej, jej ako už mala prácu, utrhlo, ako ja keby nohu nad členkom uh -huh. ostala aj skaly a tam to už akože dolamala, vylamala. Tak toto si píšeme, že šla by si na čagu a ja jej píšem, že no skôr by som o, o, ja som ju či mi mala začať na kapsule a tak, nie? Mm. A ona jej píše, že no skôr by som len do tých kvapek išla. Do toho kremu moc, moc neviem, lebo nemôžem si tú ránu ani otvárať, aby som si tam niečo nezaviedla, keďže to mám ešte nezahojené. Ja viem, videla som, a, aké zázraky to má, ale to som chcela vedieť, či my a len kvapky pomôžu. Ja som mi napísal, poslala fotku, poslala fotku, dohodneme sa, poslal som jej kvapky a tuto píše, túto vám ukážem tiež fotku a je spravu po 37 dňoch, pozrite. Uh -huh. A tuto ona píše, dať je pani, ahoj Miloš, dnes je to 37 dní, čo užívam čak od teba, 30 kvapiek denne nohu ešte nemôžem natierať tým kremíkom nakoľko mi to stále čistia pod narkózov tie narkózy a ošetrujú tie meké tkanieva tak zatiaľ ešte kvapky, kvapky musím užívať, ale ja mám všetky výsledky topkové, pečeň čo sa mala čistiť pol roka tak mám nulové hodnoty, to isté CRP, mám nulové, všetko nulové a dokonca aj tie stery z nohy sú bez streptokoka srdiečka, takže, pardon, takže pokračujem ďalej a už sa teším na ten krém, keď si budem môcť natierať tie rány. Ďakujem ti pekne za tento poklad. Ja mám tiež jednu od Radovaná. Mám alergiu na prach a na zvieratá. A pravidelne no, bere pravidelne lieky ako na toto. A pri pravidelnom užívaní čaká už 4 mesiac nemá potrebu brať tie lieky. Takže akože mm -hmm. mu to pomohlo, potlačilo a že úplne super hej. Čiže... Tu to ešte buchneme od pani Bibiany. Z vlastnej skúsenosti potvrdzujem, že je to zazrmne. Osobne pomohla pri trebacích problémoch po 7 rokoch. Môžem zasa všetko jesť. Ostránilo krče v nohách. Plus kožné problémy môjmu domácemu v oblasti autoimmunity kolegyni pri egzeme A znamenu rozpustilo a vyplavilo obličkové kamene. Svrdečne vďaka. Môjmu synčekovi, ktorý mal v tom čase pol roka, veľmi pomohla s atopickým. Exémum dnes má rok a pol a pol exéme ani stopy. Toto, toto má zájolo o tom, že trávace problémy a že krče porešilo. To je, no, no, ten olej alebo tie kvapky, no. čo je týka tých trávací vecí, tak to je také, že to je fakt, že 100%, lebo prdky vytúčiaku dávate hneď do žalúdka. Uh -huh. Takže ona tam nejakože robí v tom, v tom, v tom bruchu poriadku, poriadky, akurát, že sa to užíva nalačno. A ja, tá chudie je aká je. Uh -huh. Tá chudie nie ale to je... Dá sa to zvládnuť, keď to človek zapije, ak môže zapiť mliekom, alebo niečím jogurtovým, alebo kávou, alebo nejakou citrónovou vodou. Uh -huh. Samotná voda na, na tom ho znení, lebo vo vode sa to nerozpúšťa, pretože je to olej. Jej. Uh -huh. Takže tak... No, ale to, to že, že tam zrejme doplňa nejaké stopové prvky, ktorých nedostatok je, m, sa prejavuje teda tými krčmi. A sa hlavne teda hovorí o, o horčiku, ale tak môže to byť aj iné, že, že tam je nejaká nerovnováha niečoho, alebo tak. A, a, No. Akože na prvý pohľad to vyzerá ako široká paleta nesúvisiacich vecí. <laughs> ja, ale že keď to užíva, že, že to pomôže na veľa problémov, ktoré sa zdá sa ako keby nesúviseli nejak medzi sebou. <clears throat> no, viete, no, ono, čo máme akože my takú skúsenosť zroba informácie, tak ono to je húba, ktorá zabíja bakterie a štartuje imutý systém. Takže ak mám to naštartuje ten imunitný systém, a dá dokopy ten metabolizmus, tak to všetko v tom tele, čo je, tak, od Boha zdravé, tak to sa keby reštartuje mm -hmm. a samo to funguje, takže ono keby dopomáha tomu, čo je čo trošku je oslabené, dostať to do také, ako, do také normálnej kondičnej formy zasa. Oni, tie tráce prvá, tam môžeme všetky zapaly a takéto záležitosti a ono, keď to utišie alebo čo, tak prestane ten problém. No, no veľa ľudí má problém napríklad nejaký kožný a uh -huh. aj preto, či to je bude z pečenia alebo zo žalúdka, že má žalúdočný problém a uh -huh. preto sa to potom javí na, na pokoške. Uh -huh. Majú pliesene ako na, na črevok a tak potom sú tie problémy také, že nikto to nevie, lebo ak mu tam dá tú hadicu do toho žalúdka zpredu, zo, zo spodu, uh -huh. tak tam vidie len tie nerovnosti v, v tej kamerke, ale tú, tú takúto pliesene, aj filtrik taký tam, to to, to tam nevýznam, ne? Na tej kamere. To nemám až tak naštudované, tak neviem. My to akože, toho sa odskúsam akože od ľudí, uh -huh, hej? Uh -huh. Od ľudí, že proste, že proste tí ľudia uh, porabia, že bol som na hadici z hora, uh -huh. z dola, všade ísť a stále mám problém s želetkom, stále čo mám robiť, nie? Uh -huh, tak potom, potom človek si dá urobiť nejaké týchto pliesni, nejakú, nejakú analýzu alebo niečo, začne užívať to čiakú a povie, mali ste pravdu, už už mám produkt a zrazu mám tie žaločné problémy, OK. A, a, vieme, a mali by sme vedieť, že e, takéto rôzne problémy sú z toho žalúdka, nie? Lebo človek, čo konzumuje to všetko sa potom akoby rozlieva potom tele, ne? No jedna... Žiaľ, je také centrum sú, také. Tam sú dve veci totižto, že jednak môže človek jesť niečo, čo je samom sebe škodlivé a to tam potom väčšinou v buď v pečení, alebo v obličkách. To toxíny toxiny, alebo jedy. A druhá vec je, že niečo, čo v samom sebe síce nie je škodlivé, ale nevie to spracovať, nevie to straviť dobre že buď nemá teda ten enzym na to, a to sú teda tie problémy s laktozou, nevie si tvorí ten enzym laktáza, alebo nevie dobre stráviť bielkoviny, že tam, neviem, netvorí si dosť tej kyseliny chlorovodíkovej treba, za takéto záležitosti. A potom tie nedotravené bilkoviny, niektoré fungujú ako že napríklad ovplyvňuje nervovú sústavu nejaké, že to sú tie, čo bývajú problémy s kazeínom z mlieka a, a s lepkom. Mm -hmm. že, že oni napríklad u, u autistov je to časté, to je tak asi tak polovica autistov má, že sa dosť zlepšia neurologicky, keď sem im vysadí kazení na lepko, lebo oni to nevedia, nevedia tak dotraviť mm -hmm. v podstate. Takže tam sa také nedotravené bílkoviny ktoré potom robie šarapatu, no, keď, jedia, a, a, keď ich jedia. A, a pokaz by sa im mal, že napravilo to trávenie, že ich vedia dobre dotráviť, tak potom to prestane robiť problémy. No, takže otázka je teda, že či, či, to, či to v tomto smere nejak pomáha, že, e, povedzme, naštatuje nejakú tvorbu nejakého enzymu, alebo zvýši tvorbu tej kyseliny chlorovodíkovej, neviem, ak ešte ďalšie možné mechanizmy tam sú, hejže. Tak ona má ce cez 200 organických látok v sebe, takže tam... Mm -m -m. Nein, takže on, ono, on, on, ono preto pr pr má taký možno široký zábrná veľa mm -hmm. vecí, keďže, keďže má v sebe akože toľko vecí, jej. Ale ja vám ešte chcem niečo prečítať, lebo mm -hmm. jedna, jedna, jedna taká pani dala, no, ona mala problém s histamínou, histamínou internacionáru, že nemôže piť kysl a také veci. Tak som jej to doporučil, som mi akože kvapky začala užívať a po, neviem, dvoch či troch mesiacoch už zavolala, že proste, že super, že môže si akože dať vínko, že nemá prosečko, že ma milovala predtým, potom nemoholajú. Zasa, ne? že, že akože môže piť a uroba takú ankétku, tak akože na, na, na, na svojom profile. Ako je to verejne známa osoba, tak nechcem akože menovať tú, tú, tú devčinu. A teraz akože píšu jej tie, píšu jej tie taký rôzne, akože znam, čo sledujú, že um, nika x, zik, výborné napleť, trávenie imunitu, exémy, berie mi už cez 3 roky kvôli imunite, a bol som chorý možno raz predtým, raz za mesiac. Uh, Saši, neviem, či sem sa aj to zmestí. Chcem ti napísať toho veľa. Je to topka, ale napíšem ti to do sú súkromnej správy. Uh, tie najslavnejšie skúsenosti zmizli mi bradavice, metabolizmus na topku. Šupa. Dva roky užívam, dva roky som nebol chorý, trávacie problémy zmizli úplne a korona bola, bez, bola len o čuchu áno, užívam toto za 3 roky môj okolí to užívajú všetci moji známi, nedáme na toto ženia, to dopustiť. Máme veľa žení, čo nacisti to že im je znú, či na prstníkoch, alebo majú na ženskej vecach a úplne, že sú s tým, že nechápu, hej. Hrčkej, kaječo, akože, no niekedy nám prídu také veci, že si povieme, že akože, wow, hej, že to aj na toto je, lebo yeah. nás niekto zaskočí. No, nás a s tými bradavicami, čo si povedal, tak mám ja kamaráta z Martina, ktorý má ženu a jej sa robili na rukách bradavice mala. A vypalovala to kaječím, už som to myslím, že spomínal a normálne to začala brať, lebo to je uh, infekčne, uh, infekčný problém s krvou. Mm -hmm. No a začala, to, uh, začala brať čagu a normálne jej to zmizlo, že aj tie, čo mala jej pomizli, všetko je zmizlo. Nemala na ruke nič. Mala okolo 20 bradavic na ruke. Ako, ako pecka Mňa napríklad prekvapí, zase tých ľudí nie veľa možno na jednej ruky ísť že píšu aj, že im to pomohlo čo týka tých žlčových kameňov že mali nejaké, že asi nejaké renginy, čo, čo im to robia, že to vidno a potom, že ten kameň sa ztratil že tam nie, tak toto to, to, to ja neviem pochopiť hej. Ale je i tý, málo tých ľudí, že možno, že ich bude dokopy 4 a 5 max viac, nie. Je, a, ale toto týždeň, že, že ne, ne, neboli na žiadnej, akože na žiadnej liečbe, na žiadnom rozbíjaní, na, na žiadnom ultrazvuku ničom, že proste užívali túto čagu a kamene po nejakom čase zmizli. Neviem, neviem, stojí ja vysvetlí. Takže... Cukrovkarov je dosť, čo im to ničí cukor. Cukrovkarov je veľa, no. Cukrovkarov je veľa. Neko máme, No, veľa mám, ja, no, no, no, no, no, kožných problémov momentálne a hlavne, neviem, keď poviem, že za mesiac tak na bolo 60-70% onkologických, hlavne to je ako najväčšie gro, čo je problém, potom sú tie ženské veci, uh -huh. Cysty a hlavne potom je imunita podpora, tak... Ale na tú imunitu stačí určite kapsule. No, tie cisty tam, to by asi také, že keď si s niečím nevietel poradiť, tak to obali proste uh -huh. nejakým tukom, nie? a keď dostane teda novú hm. energiu, tak si povedal idem to skúsiť a hm. ro, ro, rozložiť to a roz, no, detoxikuje to skratka. No, mali sme tu potom takého chlapca, čo mal bercov vred na lítku hm. pri pišťale 15 na 15 skrád, vám fotku. fotkou, skrád. No a on s tým 3 roky daval si na plaste za 30 eur dostal sa na plaste, čo si daval na nohy mu fórum mu To okolo cez leto bolo teplo, mu to smrdelo. Hm. No no mesám nie, nie. No a po tu mi tu mi poslal prvú fotku, že ste videli. To bola takto v takom uh -huh. stave to bolo. Potom mi poslal fotku. Ahoj, posielam ti veľkú zmenu. Diaka Čajke. Od 12. decembra som ti posielal fotku, kde to vyzeralo hrozne. Som niezna tom o tisíckrát lepšie, každému odporučnú človeku blablabla. Bla, bla. Potom mi poslal zase, ahoj, som na konci, chvala Bohu, už sa mu to akože zahojilo, že sa mu to dalo dokopy, že už mu to nemokla, hej, to je tá tuto fotka. Takže a bolo to asi z 11. septembra, čiže za 3,4 roka sa mu 15 na 15 dalo, že dokopy, úplne, že hej, lebo to tkanivo mu už odmieralo, nedalo sa dokopy mm. a dneska už ten to má úplne zahojené, normálne funguje, žiadne naplastie, žiadne níž, iba preventívne bere čagu. A keďme boli s tým u doktora, tak povedal, že za to by ste mali dostanú cenu, lebo to je nepochopiteľné, ako sa dá toto, že zahojiť, hej? Mm. Ako to no, sa bolo... Ja vám vlastne, to... tiež niečo prečítam zo pár, tuto je pani Žanetka, tam má 67 rokov, Perfektná podpora imunity, vôbec nie sme s manželom chory, úžasný, života budič, alergia zmizla, cez zimu boli červené flaky na pokoške, na rukách bola suchá a a pokoška teraz cez zimu nič oveľa viac vládzem makať na bežkách, bajku peši, na, pešo na túrach a Jan, Jan. Tako, my to máme aj mená akože, hej, že to, sú, to, sú, uh, to sú mená zo sociálnej siete Facebook alebo Instagram, ale nechcem tá mená kvôli akože, samozrejme Jasno, takže, jasno, povedem, jasno. Takže, takže po iba, iba to prvé meno, nepoviem. Uh -huh. Janko, ja ako onkologický pacient užívam Čaku 2 roky s malými prestávkami. Vždy, keď idem na kontrolu, chvália ma, aké mám výborné výsledky krvi. Verím Čage a odporúčam. Tuto je, užívala som ju dvakrát, pani Helena. Užívala som ju dvakrát, pomohla na zapaliť žalúdok, pleť, exém, alergie a veľa rôznych iných chorob. Mala som ju od vás. Ďakujem pekne. Nikola, ja ľutujem, že som do seba nejakú hnusnú chemo dala, začal som užívať čagu a o mesiac o, č, užívať čagu o mesiac skôr ako nastúpilo chemo a nádor sa zmenšoval aj s čagou. Ďakujem Bohu za ňu. Ďakujem a, aj chalánom, chalánom, že takto pomáhajú ľuďom a zachránili životy. Nesmiem zabudnúť na Michala Či, ktorý mi vlastne o tejto ich čage povedal. Ďakujem. Mm, mm. Tuto ešte jedna pani Katka. Ja som mala cisty na prsníkoch, stále sa zväčšovali, pribúdali, čaká mi pomohla, cisty sa zmenšili a niektoré aj zmizli. Takže ja som len spokojný, čaku milujem a nerám na ňom dopustiť. Ako máme tých sprav, to, to, to by to mohli čítať 3 dní. Ako no. fakt to je že akože veľa. Oni, oni, tý, t, oni tam rozlišujú aj na, na tých prsníkoch, že, uh, že akože nezhubný nádo, ne? ne? benigný a potom zhubný, no. že maligný, ale ono to je také, že, že no jedno prechádza do druhého v podstate, takže aj tie tzv. nezhubné ako časom môžu sa stať zhubnými, takže to netreba tak úplne, že ignorovať. Jasne. Ale no, niektoré si to dajú vybrať chirurgicky, samozrejme, aj, no. aj tak sa dá, ale tak uh, asi je lepšie, keď sa to rozpustí silou imolitného systému, než rezať do živého. Si myslím ja. No. A čo by sme ešte povedali? No, sme... no a e, že keď teda lekár povedal, že na teda Nobelovú cenu, tak e, e, sa stal zákazníkom alebo odporúčal teda iným ľuďom? Jasné. Ano? Tak... <súdňujem> tak keď mu to nevideli, dá do a dali sme mu to dokopy kopy. Ne, myslím ten lekár, ktorý to akože obdivoval, že ak sa ja to Ja, to bol lekár tuto nášho no, náš z Bystrice, ktorý no je ako plastický a sme mu ukázali, čo ako čaká a dokáže, hej, tak povedal, že tomu nechápal, že to by sme aj no, dostateľa cenu, tak povedal na, no, hej, že keď to videl, lebo že... Ráví, to že... teda ako svojim pacientom odporúčam a... No, no. no, ja som zase mal takú debatu s pár lekármi a ukázal som jednému, som už sme sa o tom raz bavili o tom palci asi a pán mal bol na, na už na amputáciu toho palca mm -hmm. ako cukrovkár a už mal tam akože mm -hmm. mám to aj fotku, môžem ukázať a ja som mu tu doprodučil že akože kvapky aby užíval no, že akože on to za 3 dní vybomboval na operáciu nešiel za 3 dní palec na nepoznanie mm -hmm. doktor, ktorý to ktorý ho mal akože rezať povedal, že keby to mm, nevidel tak neuverí a ďalší doktor, taký, taký známy, som mu to ukázal a hovorí, no ja by som to ešte bol chvíľočko poliečil a potom by som to bol asi aj tak odrezal. <laughs> a ja hovorím, a ja môžem, ďale, to, ale, tak vidíš, že je tu možnosť. Je tu možnosť. A hovorí, hej, ale my keď nebudeme rezať, tak malí doktori sa nebudú môcť učiť. Toto mi je PAO, doktorej, a... ako známy. Ja som bol tak super, ale ty si na facku. Lebo keď niekomu odrežeš palec, a... to, to nie je vlas, tomu to nie nechat, a... ale... Potom nechápem, ako niekedy, že tak o tie lekári rozmýšľajú, že proste, že večo máš rakovinu, iba chemoterapia môže nič iné, iba chemoterapia. A ke, keď ten človek povie, videli, sú rôzne akože, iné metódy možno, možno tu rakovinu vyhľadovať, možno nejaké huby, možno toto, možno toto, možno toto. nie, iba toto, to, toto je cesta. A tí ľudia sú takí chudáci, že oni fakt, čo pohľa pánov, toto je sveté áno, a na to sa, a večinou ich to dorazí. To, to. No mnohí, mnohí pacienti majú takú milú predstavu, že ich lekárovi ide iba o ich bláho. Teda. to nie je celkom... To je pravda. Pravda, no. Viete, ja som... Máme tu farmaceutičku, čo nám robí tieto veci, bývala, ktorá uh -huh. nám prospráva akože príbehy také, že ľudia by žasli, že koľko... Že čo tí lekári, niektorí akože fakt dokážu tomu človeku naordinovať, uh -huh. nie pre jeho, ale pre svoje blaho. Tak by som to povedal. No, jasne. A potom máme až štatisticky výrazne vyššie náklady na, na lieky v prepočte na osobu, než mnoha iné krajiny, ktoré nazývame vyspelejšími než my. Čiže to niečo nesedí ak si, hej. To ja som mal, <laughs> ja mám takú skúsenosť, bol, bol som na operácii s nosom, bol som mal prepašku. A ako fakt všetko, také príjemná sestrička, ale neviem, či ona bola sestrička, lebo akurát iba niekde by tam dali na aby pomóc ale dá sa to volať prišlo z bismera tlak bravi že máte nejak, už bolo po práci máte taký vysoký tlak nie to no som tak sadreb mi ho lamali ne tak dávam tabletočku dáme tabletočku hočko hočko ešte čo ešte máte futriže ešte tabletočku ne no, tak dáme druhu tabletočku ne tak sa zasašla deti odbehla si prišla z, za chvíľu bravi máte to futriže dávam, in, dávam infúziu na ten tlak počkajte dávam infúziu na ten tlak čo sa navecko zobudil som sa, vedľa vecka, som sa prebral, to ma ona prefackala, Tam mi tak ten tleh znižila že Jem, že min, hneď som si hneď ako, ako ma prefackala, zobudila Som sa chytil nos, lebo veľa bolo umiadlo, že či som tie ratefa no. kozlomeny mne spadlo na to umyvadlo zruha. A ona hovorí a som to s tým nič, že trošku prehnala v jej, lebo a normál, tak mi to kleslo, že normál, ja som ako že na, na, na, na to na odpadol, he. To takže ja. ako Nenech, čo pozdravujem. Vás ráda. No, no, no. To je sila teda. Dve, dve tabletke, na ktoré sme to na infuziu, ešte na zniženie tlaku, hej. A to mi bol nejaký vysoký, to, to mi mal taký ba. To ta ne, ne, nevie počkať nejaký čas. Tam to, však, bol, to, nechal... to, bolo, to bolo všetko v jednej hodine, v jedného, jako v jednej hodine. No, mi to tam nabomboval, aj. A tak mi ho dal dolo, že... Ja som hodinu počká, mne po tej tabletke. Ale ja hovorím, veď... Trvá, kým sa to prejaví, ja hovorím, ja že veď, ja som po operácii, ja mám ten tlak taký, ja vidím sú ja už mám tlak 800, e. aj, iba keby níhnol, nie, že teraz, keď som po operácii. Ale hovorím, no, že prvé, ak som odpal, som sa chýnul nos, či som sa náhodou pýtnosom na ten, nebo vrame, že keby som sa bol zachytil ten, o to miadlo, tak mám nos na lici ano. a zase operácia, ne? Oh, no, je... ja, ja tiež mám to podozrenie, napríklad porodniciach u nás, že, že cisársky rez je tak, 20-30% že, 20, rekoľ, že to, to nie je možné pre pána kráva že, že normálne by bolo tak 3, maximálne 5% no. a, a te, te, že, či to nie je tým, že, no, že niekde sa musia učiť tí lekári, viete, jak ste to spomínali. Že... To... A tak mi, tak mi to príde, že... Ale on mi to doslo tak povedal že proste, že oni sa musia tí mladí akože učiť, že oni potrebujú rezať no... Hmm. To je, to je jedna vec, a druhá vec je, že samozrejme, že za cícarský res dostane viacej peniazy do porodnice, no, vieš, hm. za fyziologický Význam. porod, takže toto sú také veci, že... No, hej, len, že dneska dneska pánko, pánko by bol, keby nebol zavolal, neviem, čo ho osvietilo, tak dneska by bol bez palca, keď nema ti veľké páde no. tak automótsky človek rame, už. Už tamto stabilita áno, nie je áno, tak, áno, áno, určite. A on sa vidia, ja, počkaj, ja, ja, ja mu ukážem ten palec. Tu mám tie fotky, tá, sa predský, on ďakoval, že... On na niečo a som so no sort of mu to zapadilo, lebo sú kroukára. On normálne stúpil, kde si bol, že na plavarni, či na bazene, či si bol v lete a šľapol na sklo. A sa mu robila taká centimetrová ránka ne? A z toho mu to začalo, celé sa zapadilo a už uh to šlo. Všetko kroukár mu sa začal hojiť, -huh. hniť. Ale do ešteho, od ho má? To už je koľko, za 5 rokov to bude, ne? No, to možno aj viac. A teraz, viete, prejde, doktorám povie, on, no, on už mal, on, no? on mi ja poslal, že ráno, ráno, o 8 hodine, o amputácia palca. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No, tak super, no. Tebe, keď to odrežujú, tak. Ja hovorím, nechoďte, vydržte. Ja hovorím, ja nemôžem, lebo dostanem sepsu, nie? Čo sa daží? Viem, tá čaka je protizapalová, vy to vám tú sepsu nedostanete, uh -huh. to je právec, a druhá vec, uh, tak za, za mesiac, keď vám to čaka nepomôže, tak, tak vám zobrú 100 palca o centimetr viacej No na mi zobrali nič to, ja, to, je... No, to je fotka a tu víte, tu je ta rana, hore ta rana. Uh -huh. A to vám ukážem fotku za 3 týždne. Uh -huh. Doktor bola, že nechápe, že nechápe. Tako, ja tiež nechápam alebo to je viditeľné, že to je. A to, to, to, to, to tiež, toto tiež, to bola s pani Spolzne. To bola taká, že ešte čakali že mesiac a potom asi tiež by to na bolo od od, od, od to super celé v rady. To trošku trvalo dlhšie, lebo staršia pani, a som volala za 3 či 4 mesiace, tomu je vnúkovi, tak to byť na čo robí, babka. Je pohodečší, ako. Je, babka? babka nám dielá kafe. Už lepšie, jo. No a no, no, úplne v poradku. je pani tiež okolo 82 rokov. Heľa, no je to individuálne, že čo na koho, ale tak... Ale nemáme ako, že fakt máme, že by niekto... Poroval. Minimum máme nejakú spätnú väzbu, že zlú, že by niekomu to nesadlo, to, a to fakt je, je minimum. Jediný problém, čo je niekomu nesadne, je taký, že ta chuť. Hej? Alergia, no, možno má vyššuť ja. alergiu, hej, že niečo, ale... Že povie, že nie, že chuť. ale inakšie, každý, keď to skúsi a užíval to a prekoná, napríklad príklad, kapsule alebo, ja mám, alebo, alebo tie želateľné kuličky, tak mm -hmm. povie, že imunitá, že fakt, že tá imunitá, že že to Mne sa spraví herpes a no, no už to cítim na tej pere, čo sa mi robí, uh -huh. sa robí alebo tak. a ja si to nabombujem, dám si kapsule, alebo čoži začínam guľučky momentálne si dávam, dám si ich 5 a 5 a za 3 dní ho nemám, hej, že mi zmizne, niekto by sa mi ťahal týždeň, dva chrasta, takže uh -huh. by som to mal za 2 týždne. Ale niekšie, aj teraz sa mi robil, predšedom som trošku prechladal a teraz to bombujem a úplne super, že za deň a pol, dva dní som sa dalo, že dokopy, čo som mal aj na tchu kašel a ešte aj dva herpesy sa mi spravili a... Ale vrajme, že človek vyskúša inú čagu, iné produkty a potom neskúsi našu a budeme budem porovnať. Vždycky to je o tom. Ale tí, čo sú pri ti naše, tí neporovnajú, tí ostanú Keď idú z fleku, akože, hej. Ale máme kopec takých napríklad ľudí, čo sú, my sme taká posledná stanica. Čiže sa dopočuli ale napríklad aj dieťom stále, stále mastia tými krémami, tými kortikovedmi stále mastia a keď uh -huh. už nevedia, tý, čiže vám ukážem dieťa keď to nezabere, tak potom máme mám, ti mastičku počula som tak, Me, tak to, má, to je fotka mesia zodrela mesia odrela, uh -huh. odrela kortikovedným mastiami povedala, že nič, nič, nič, že proste to nešlo aj. začala brať našu, náš krem jemňučko, dvakrát za deň potrite, decko dva týždne mhm uh -huh. No niektoré máme ja, no, až po troch nioch, že to sa bralo brutálne. čomka na ličkách a tak. No, veľa fotiek, keby sa to dalo ukázať, tak môžeme to tu... Valce ruky, že napríklad vyslovať. dva roky nemohli pítať, že akože tak exomobajú, ale ja, alebo takto. Niekto bol. <laughs> niekto vol, ne? Obed, niekto nedoma. <laughs> Pe pechné popoludne, prejme aj komokam. Dobrý, Dobrý, Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, chcel by som sa spýtať ohľadne Čagi. Uh -huh. Keďže teda užívame čagu, ale ja som dialyzačný pacient, si odporúčate používať tú čagu, to by bola jedna otázka, druhá otázka, sem tam ma svrbieva tak telo, či by som si to mohol natierať, teda tým nejakým olejom, alebo masťou nejakou na tú čagu. A telo vás svrbieť celé? Prosím. Či nejaká časť... Chrbát, väčšinou chrbát na sprbí. A Chrbát, Dobre, máte produkt náš, alebo máte produkt? Alebo ale, nemáte ale, ešte nič. Alebo nemáte produkt náš? No, máte čagu? Čagu máme, vlastne kupujeme ju, no v takých, jak to nazvať... A máte nášu, či nie? Ale chceme aj teda tú vašu vyskúšať, no, neviem, je lebo, lebo lebo, lebo, ta, lebo takto, je, je veľa produktov A všetko záleží od toho, uh -huh. že, že čo, čo napríklad sa do toho, čo tí ostatní výrobci do toho dávajú. Ono, ono, uh -huh. ono niekto napríklad je alergický, napríklad na brezo môže byť alergický, niekto môže byť alergický na slnešnicu, niekto môže byť alergický na... No, má uh -huh. alergiu. A z toho je to srbenie, ja, takže Ale ja, ja vám neviem podať, či... Či neviem sa byť, keby ste mali náš produkt, a mám poviem presne, že ak vás to, to telo svrbi, jednoducho uberte, uberte na množstvo, uberte na kvapkách. Hej. A keď človek berie a tak, tak môže byť aj z toho, lebo keď je dialýza, to znamená, že vám fungujú zlé obličky. Tam, by sa, mm -hmm. ta, tam sa tiež by sa... No, ale my boli tam vlastne tie kapsuly, nie, nie olejček, ani teda nič takého. No, teda lejči, viem, a, a, a všetko môže byť zasa o, o zloženia, čo, čo tam je, lebo napríklad my do kapsul dávame inulin, vitamín C a dolievame tam ten keby ten okay. koncentrát to sa mieša, v tej zmesie. Aj. To sú tri veci, aj, nič iné. To je všetko, všetko, no. že, že za, aké to je zloženie, čo, a dobyčka, prečo, na máte čo máte vážny problém? No, chodím na dializu vlastne, teda mi to... Tam chodím druhý rok, vlastne odchádzali mi, keď sa hovorí života, mm. životne dôležité orgány. A mm. Takto my sme mali... My sme mali pro... My sme mali problém, z, tiež mali ľudí akože problém s obličkami, že jem fungovali Aj, slabšie. Ja som sa pýtať, že, spýtať, že či môžem brať teda tú čagu alebo odporúčate ju nebrať, alebo... To, to je, to je... Tak to vám poviem. Ako, keď obličky, keď takýto problém dialyzoví, tak fakt, ale fakt v malom mnóstve, ale tým pádom nesmete mať nejaké žiadne vedľajšie účinky. Lebo my sme mali, mali ľudí, čo mali na obličkách cisty, alebo mali napríklad, mali, mali, boli onkologické obličkovi a som okay. povedal, že tak čo vám poviem niečo ta môže pomôcť ale uškodiť by som by by až tak nemala aj keď to je ako tá e, drevúka z nahubaj. ale tam treba vždycky vždy, len, len ubrať, ubrať ubrať akože ubrať na, na tej porcihe ale pri vašej diagnoze ja by som užíval skôr kvapky ako To myslím šolo kapsuľ... vyjde opatrne, lebo môžete zase obličkový záchvať čo akože No huh? Akože, skôr kvapky a čaká sa užíva, čaká sa užíva, keď, keď oblička funguje nejako, funguje niekedy už taký dialitačný problém. Toto, toto, toto sme nemali, nemali sme takého človeka, aspoň my, že by mal, že by chodila akože na dializu s obličkami. Väčšie mali tým problém taký, že jedna fungovala slabšie, alebo, alebo obidve slabšie, ale fungovali. Nemus len, nemuseli chodiť jednu... na dializu, vej? ale mali iba jednu obličku, ale mal tam nejakú cistu a tak. Ale toto... To, to, to, to, to. ja, teda Nech sa páči. Ale my to berieme ako aj na imunitu, hej? Jasne. Čiže to znamená, že aj keď je on ako dializačný pacient, tak zkrátka by bol čo najviac zdravý. Len preto som to chcela vedieť, či som ja vlastne aj účadu kvázi nejako neublížila. To no, môže zaťažiť tú dubličku, tá čega. Lebo my ako sme neboli roky, chorí, hej? Berme dlhodobé času, teraz chceme vyskúšať tie vaše uh, výrobky, a vlákno tak trpí, že po tej dialíze má také svrbenie, že či by sme to tou masťou teda, nemohli vyskúšať, že by mu to neprešlo. Lenže on to dialýzu berie. On to dialýzu má infu, infúziovú, nie? Prosím? Že on berie nejaké infúzie, páči od pamačolne? No, dialýzu. On dialýzu. No. Vieme, či mu krv. No. To, to, to ja neviem. Toto ja neviem poradiť, či, či na, to, na to pomôže. Lebo toto je, toto je dôvod toho, že... Más by nemal byť problém, ale uh, horšie, či tie kvapky brať, áno ale, uh, alebo nie, lebo aby to... Ne... neviem. Načo kvapky sú silné. A keby, som, akože, keby som ich skúsil, keby som šol do kvapiek, aby som užíval tak možno 3, možno maximálne 5 kvapok dení, viac A pomaličky užíval. Takto, ke, ke tu, ke, keď človek užíva ten náš produkt, tak mal by sa vždy cítiť lepšie ako horšie. To znamená, že Uh, máte problémy na, od stupnici, od, na stupnici od 1 do 10, máte problémy 8, hej, A užívate náš produkt mm. a ten problém, čo ja viem, pri 5 kvapkách je lepší, ste niekde na trojke. Ale ak mm. náhle by ste zvyšili tú dávku, že dáte tam 20 kvapiek a boli by ste na 8, tak sa treba znižiť. Vy sa človek musí cítiť lepšie. Nemôže, nemôže, sa človek cítiť horšie, keď niečo užíva, čo má pomôcť. Rozumiete ma? Mm -hmm. takže, takže... A to zvláme, akože potrebujem sa necítiť horšie uh, alebo... Napríklad ja, keď po tých čagách o mne brali krv a ako normálne ako na poliklinike o mne hovorili, že aký mám krvný obraz ako výborný. Hej. No to je super, lebo čaga ja, na to to je. Nejde, no čaga čistí krv. to, okay, lebo teraz keď ste to tak aj hovorili, že nie na obličky, tak som si vypíšť, no čo si že naozaj akože by nemal brať tú čagu no lebo my sme lebo o, lebo ona my my hovoríme že, že ona o, to je, je dravokázna huba huby sú trošku také také ťažšie na obličky a tá oblička funguje som myslutok, ako filter takže preto akože no. preto tam treba pri keď v obličke keď je problém tak tam treba fakt že, že opatreniešie to užívať aj opatreniešie ako, ako aj, normálne to aj tak menej, ale viac čo mňa zaujíma zaujal zali ten krem že čiže mu teoreticky na také svrbenie mohol pomôcť a to má povrchové alebo to má taky, to má vidno či to nevidno? to, teda škrabia, alebo, nevidno. to čo sa škrábe ale alebo nejakú námahu má, to, telo. Tak to nejaká, nejaká, že... zlybo nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože že nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože nože by som šel na maja čaka, akár by som zbroval, ten malý čaka krem, ale skúsiť ho, vidíte. Ale keď, keď to máte nutorné, nutorné, to na je, to je skôr... Jemu tam nemusí niečo sedieť sedi po té vymeneného. Nie, ďakujeme. Ja, ako máte sletia, do, po... do počutia. Do počutia. Nemá vonkajší problém. Vnútorný, no? Výmení všetko vody vody ne? Čo to <laughs> Šuškám, že ten, ten body motion to je skôr tak na také bolestné, taký, taký zapalový to nie je na zrbenie na, na, na, na XM. To, to, to body motion myslím si, že určite nie. Lebo on to má, on to má znútra, je to, to znútra. Tam, tam sa, tam sa udeje nejaká reakcia na to, že mu vymenia, urobia mu tú dialýzu. Mhm. A, a z toho to za to telo nie, niečomu chýbajú. Že by pri dialýze... <shrý> z krvi odstránili niečo, čo potrebuje to telo. K keď, keď ho srbiť na chrba, tak, krvete Dále dá reakcia možno na to. To a... že, že ho to začne srbiť, lebo keď ho to nesrbí, akože... lebo, lebo tú dializu nebere každým, bere ho no, ja raz to a mesiač. No. No a, a keď užíva tú čagu, tak tá čaka jednoducho, tá čaka svoj spôsob, ona mu neškodí. Lebo, uh -huh. lebo, lebo jednoducho ho nesrbiť to telo. Srbiť iba vtedy, keď mu urobia tú dialýzu tomu pánovi. Možno byť to bolo keby teda vyskúšal a dávam vám teda spätnú vesbu, nechaj vy, viete, niečo no, viacej pokúsiť. Ja by som, keď, keď užíval túto čagu, išiel by som do, naši, hmm. do našich kvapiek malých a fakt užíval možno 3, 4, 5 kvapovček iba tak denne, pomaličky a potom u, u, by videl, keby mu robili dializu, či ho to svoje by, alebo nie. Ale preto, keď mu to príde, nech ešte sa volá a nech sa ešte, ak tak poradi, pokiaľ sa mi snima. Hej, že by... No jasne, že by ste mali teda... Lebo nemali sme nikoho z dializa. Taký, z dializu, pr prvý teda taký prípad, kde by ste to mali otestovať vlastne. No. Aby ste vedeli prípadným ďalším ľuďom z dializa povedať. Z dializa som nemal nikoho, že? Ja čo? Tým, že by čo a nie čo, ako? Zase no. vlastne, niečo nové. No však. No to ide, že treba zbierať tie skúsenosti, teda no. lebo to je to... Lebo to ďalším. to to posunie te, ďalej. Dosa. Tak, lebo ten človek príde, povie, mm. mi, myslím, že mi poradí, on možno skúsi a uvidí, povie a povie, áno, super, je to dobré. Alebo mm. viete čo, nie, lebo ešte, ešte má to viac srbalo. Mhm, mm mhm, mm mhm. Ale vrame, že keď, keď to čak užíva a nič sa nedie a potom urobí mu tak tam mu niečo nesadne pri tej výmene mm -hmm. no. mm -hmm. Mm, peká, ešte... ešte ešte takéto, ešte veľa, veľa ľudí bralo, že ich sferbelo tielo a to väčšieho chlapi, keď, keď cvičili, oni, mm -hmm. brali, oni brali ten, ten Zorax Zerox, nejaké také, také, nejaké tabletočky také malé sú. Zinox to neviem vôbec také, nejak, alebo Zortax, alebo tak nejaká to bola, neviem také to brali už proti sferbeniu, hej? A je, je aj zýrtek. presne toto, no. Presne. To je také antihistaminíkom. No, a to, aj, hej, hej, to, to, to, toto bravali na one, a to už, ale boli v takom štádiu tie ľudia, že oni to bravali, že mhm. už, už proste akéby pravidelne sa do toho dostali. A keď prešli... Uh -huh. A keď na tom závisle Áno, áno, lebo furt niečo svorbalo. A keď prešli na naše kvapky, tak ten, ten zýrtek vysadili tie ľudia. Že ich to teľo nesvorbalo už potom. Hej, hej, to dávajú ako no, probu pomoc tým alergikom, alebo t teda tým histaminikom, či je to nazvať. Takže tak. tak. Toto som sa chce ešte spítať, keď sme už sme teda u tej pokošky a týchto vecí, že <coughs> mnohé čersté mamičky majú problém s zápalmi bradaviek pri dočení a takto, že, že či, či s týmto nemáte nejaké prípady. Môže použiť krem. No, určite ako, že? Určite. To nevadí. To je Mm -hmm. To je v pohode na zápali na takéto vonkajšie veci určite v pohode môže. No tak on sa používa na rany. Po operácii. Ve veľmi veľa ho berú, aj mamičky ten čakal, keď sme sa bavili o tých císarských rezoch. Keď mm -hmm. jazvo to nejako zle vyzerá, tak mm -hmm. akože fakt, že... Sa to lepšie je, hojí. Sa to lepšie hojí, aj, <coughs> aj taká, taká prírodní, tá farba je, taká, nie je také červená. Je také, také mm -hmm. že nevastane tam aké, ak, jak zips, keby tam mala. Zips. <laughs> <laughs> Predstava, že rozipsuje, vyberie zips, <laughs> ale v niekedy... Lebo to tak... No tak mi zaráduje, keď to čerstvé, čerstvé, tej jazve, to vyzerá, to je zatváknutý doktory nejakými ako? či to nejak neodradí to dieťa potom od ďalšieho to pomýva asi to asi to potom takže to by nemal byť problém ale určite to zjemní lebo zase máme veľmi veľa skúseností s týmto krémom je že keď sa ľudia popália, obaria niečím hej alebo keď chyťa niečo horco horco do ruky tak úplne že potru a fakt že bol chvíli že to úplne uklní tú bolesť Uh -huh. S tým mám akože veľa, veľa skúseností, čo týka takýchto popálení. A toto toto zasa viem, čo týka tých mamičiek, že zasa mamičky akože volajú, ale ona nepovie, že má to res. mám tu takú ranku. Aha. Takú, že proste potrebuje toto a len tak pošte fotku, že ak to vyzerá, sme vedeli, tak ona ona, ona, taký, kušt, len, ona taký kuštik, nie, on taký kuštiel, nie, že mám to mám toto na ruke, akože uh -huh. človek to človek to nerieši, hej. A potom to viete zasa, že ale tak to je povedať. Už čas vám že ďakujem, pomohlo mi to na, na ten císlať, císlať aký ja tyzarský, veď ste ma to ste mali na ľachtici, čo ste mali, spravi vieť, a keď ma zavola, tak... Takže, no, tak, preto... Ako je to sranda, keď je s tým ľuďmi, no. A to je dobré, že tí ľudia tak, no, povedia si, no. Mali by si povedať, a mali by, hlavne, že hlavne sa nechám byť hovoriť o tom, o týchto vecach, mám. sa. sa, mám problém povedať, to potrebujem pomôcť, tak a idem na to, ne? My spravime, čo môžeme a uvidíme, čo mhm. Mm. Mm No, lebo veľa ľudí o našom produktu nevie ešte aj, určite, že nevedia všetci o tom. No, tak isté. Takže to je zasa, len musí človek natrafiť a fakt, fakt ľudia, ľudia čo, doporučili ten náš produkt niekomu? A skúsili, tak fakt spokojne. Ako tiež Veď tiež. aj pán Planeta, keď prišiel, my sa zoznamili, tak tiež som, som sa dosť on prišiel akože za nami, že sa dopočíšil, že máme dobrú čagu. Počúvam moje remócie. A, a tiež neviem, že... Po, pozdravujeme ho v týmto, týmto. pozdravujeme, pozdravujeme. ho. Trisadmičky pozdravujú. A ja, ja počúvam jeho zase, zase takže... Hej, no a proste, Dobre. ja som tiež nevedal, že kto to ja, o čím sa zaoberá, mm -hmm. až potom, tak som si zistil a povedali, že keď si teda že akože on do svojho portfólia, že to uh -huh. ako chce, takže to je fakt musí byť niečo dobré, lebo si niečo e, do svojho portfólia, že nedá čo hej. Takže... A ja, on si vyberá, tie aj... najlepšie veci. A zase keďme sa, akože potom už, keď sme sa ho spoznali, ja neskôr ako bracho, tak sme sa tiež takže spýtali a takto, že len tak medzi, medzi uh -huh. takovými ľuďmi a presne, akože zasa, zasa no sa ne... rozumie, Ve reči. veľmi dobré akože, retenzie boli, takže keď človek niečo by chcel od neho, sa, sa dozvedieť, sa vyzna, človek sa vyzná, vie a ako hovoríte vy, že on si nezaberie hocičov akože, do, do, do, mm -hmm. do svojho portfólia. No fakt iba takéto dobré veci. To si, je ako aj Míšo Urmínsky. Míškom tiež som, sme sa stretli tiež nahodne z jedného pana má mm -hmm. kontakt a niečo sme sa onriešili vtedy iné veci ešte a my, my sme sa venovali už tejto čake a potom stali nejako dokopy, iba sme sa nevideli ale iba sme spolu volali, písali no a vyskúšal Čaku, toto, toto mal nejakých pár ľudí, ktorým to dal vyskúšať a mal, akože budú tam výsledky a s Míšom tiež už, neviem koľko, keď do bol s nami, čo sme mizovali o Čak ich sa baviť, neviem, ktorá bola relácia či čtvrtá, alebo tretia, tak myslím si, že Míško je tiež hlavne tá alternatívna medicína a hlavne on je taký prostor, reky, že on čo na srdci to na jazyku. Ano, ano. Alebo čo? <laughs> a veľa ľudí to ako nemá rado, ale veľa ľudí to má za rado. No a myslím si, že aj veľa ľuďom pomohol a tiež si prešiel nejakým obdobím on sám, čo mal nejaké zdravotné problémy. Uh -huh. A hlavne sa rozumie. Čiže, čiže neviem, tí ľudia sa nejako takto k sebe neviem ani prečo pišiť do cesty, asi pre niečo, aby sme videli pomôcť možno ďalším veľa ľuďom. Takže, takže, tak. No. Božie riadenie osudu. Hej, ale tak je zasa on... K nemu ja som mu minulé, mal som jedných známych, čo mali problém a veď ku nemu sa uh -huh. problém sa mu dovolať. Ja som mám problém dovolať. Hey, hej, hej, už to... minuláne ani nedal telefónne číslo, že už neberie nových. No, lebo to záujemcov, že Záujemcov, lebo nestíha. No nestíha. No, nestíha, uh áno. -huh. Mal by niekoho vyškoliť, nejakých tovarišov. Alebo si zo tráškov vyškolal To je to, že títo mm. ľudia sú podľa mňa... Jedinečný v tom, že nie sú a teraz to nemáte ako, že naúčte Barbera strihať alebo niekoho. Niektor mm, k tomu mm. musí mať vzťah. Musí mm -hmm. no, sa tomu rozumieť. On si hlavne prežil to obdobie, taký tiež chore. To a hlavne on to má spokojná pokolenie, hoď otec bol tiež niečo podobné robil. Mm -hmm. Takže preto a neviem no. No, to Je no, to no, zaujímavé. A vyškody nedá sa. To fakt, to nieko by musel nájsť, že sa tomu chce venovať alebo sa tomu venuje a Chce sa ešte radšej že mu bude pomáhať, ale to... Mm. Tumáte, ako viete, keď niekto je, niekto je nestranný, sedí a počúva a, ne, a ja budem hovoriť o tej čarke, že toto, toto to a potom bude sa vydať človeka povie, ale ja mám vlastne skúsenosť, pretože, aha, to som mal toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, mm toto, -hmm. toto, toto, vy toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, čo toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, toto, a tieto, ako Mišo, to je zase, fakt on si prežil, tiež nám prosprával ten svoj príbek, že mal tiež rakovinu mal akože neviem koľko a tak a proste... Teraz, čo sa týka tých recenzií a takto, tak to už tie AI, alebo teda umelo-inteligentné mm -hmm. boty, čo tam vypisujú, že si zadá ten nejaký sa, že no, daj mi tam toľko a toľko takých a takých recenzií a ale to vypisujú, ako mm -hmm. úplne vymysli proste, že... no, Ale to z... je krátkodobé. Ako, takto. To je krátkodobé, to tí ľudia možno uvidia, alebo... Alebo pošlo k by... konkurencii, aby tam vypisovali asi negatívne recenzie. Ale to je to je všetko krátkodobé, lebo no. tak keď <laughs> nie je tá recenzia reálna, ano. tak... To nemá ani meno. Tak to je... Aj si ten myslel, veď, Ale viete, menový... ale, ale, ale, ale tí ľudia reálne, čo nám píšu, tí ľudia... Tak, nemá to tí prostě... ľudia majú reálne ten, ten uh, profil, či Facebookový alebo Instagramový. Uh -huh. A keď nám dovolia to zverejnenie akože zmeny, tak my to väčšinou dáme zmenu. A ten človek mm -hmm. môže napísať, áno, mm -hmm. tu som, ukáž, vieš, povieš, máš lekarsku ako čo, mm -hmm. a môžu priamo k týmto človekom komunikovať. A to nie, že som si vymyslel ferkomarkvička. kvíčka. A sa nás ľudia pýtali, že si to píšeme sami, no. že hej, no. dal som 10 eur niekomu, že nie mi napíše, tentívne, nie, veď. a pošle nám fotku, že ako to vyzerá, a potom pošle fotku, ako sa to zahilo. <laughs> tak potom to nedáva zmysel. A hlavne už nejaká história, čo sme to aj boli, tak už máme, hej, že... A tí ľudia majú aj lekársko správy, viete? No ja sa myslel hlavne iba také textové recenzie, čo bývajú niekde, že nejaký produkt, treba, neviem, na hevoreke, alebo kde, hej, a že to napíšu, že bol som spokojný, je to super, skôl, neviem čo, alebo nebol, ale že to teda píšem umalý inteligencia, že nie To môže byť určite, môže byť jasná. Ale dneska to skúša ľudia všetko predať, čo sa dá. No, to hlavne však. Neviem, treba akože tomu aj no, tým ľuďom hlavne poradiť, pomôcť a ten človek sa ako vám vráti a pritiahne ďalších troch, ako to by bol biznis možno, že na dva roky, mm -hmm. aby to skončilo, lebo by zistili, že kúpim si šumienku, ktorá iba vypiem a nepomôže. <laughs> a, my a my väčšinou fungujeme na odporúčaniach aj, ľudí, aj, hej, aj, že aj, aj, Počul som, odporúčil, ma teraz písala jedna na pani, že nastranku, že ju odporúčil nejaký známy, preto si chce poradiť, že na aký produkt si má kúpiť najlepšie, čiže my, my väčšinou fungujeme na odporúčaniach. Hmm. Hlavne ľudia, ktorí, aj na to sme to stávali hlavne. ale hlavne ľudia, ktorí to užívali či už fakt že športovci, vrcholoví športovci, alebo ja, znamí ľudia, reperi, ja, moderátori také, čo to berú, tak to berú akože dlhodobo to berú v rámci e, imunity, lebo nemáme nejaké problémy akorát niektorí mali ten histamin mm -hmm. ale ľudia si to, ja, to berú akože fakt, to, to sú to dlho, dlho, dlho, dlho aj. Kali napríklad Kali ho pozná, káži tam môžem kľudne povedať Kali lebo Kali je akože aj môj kamarát dobrý pozdravujem toto toto a a Kali mal tiež akože imunitát. on to bere na dlho. Dlho. 5 rokov, možno 6. Všetci mali prvé tie logá, také tie staré, staré. Takže no. veľa že. Akože. Fotkali ho, mám parcedeček, cd teda. no. povedať, že aj som viacero, pesnači, keď budem v Žiline, mať koncert, tak keď tam príjete, tak vás vybavíme fotku. No, Nie tak, uh, Najlepšie, čo môže byť, je to odporúčanie od uh, toho zákazníka, hej, že proste je to fakt dobrý produkt, Sice možno uh -huh. povie, že je drahšil, alebo akože tá cena že je drahšia, ale keď si to porovnáte, že koľko to vydrží, je drahšia. Aj jo. Hey, no len, uh, <gül> s, s tým, že koľko to vydrží <gül> a ak no, to človek vôbec preráta, tak je fuj na tom istom. Takže... No je na tom ušetriť. Ono, ono, ono, ono prvotný nástroj a prvotné to, keď to pozrie, tak áno, drahšie, ale keď to potom porovná s pri konzumácii, Aj tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak ten človek dvakrát ušetri. No to je to, to je to, že si ľudia nepozru, že vy to máte vysoko koncentrované, tie ostatní to majú nejak šalené redené a potom teda tam musia dať, aby to malo vôbec nejaký aspoň trochu efekt a musia dať to dávkovanie oveľa vyššie vlastne viacej kvapiek. než u vás a keď si to prepočítajú, že na dny užívania tak to už je iná káva. No my sme si... Ja Len sa... mnoho ľudí ako, sa nemá k tomu, aby si také základné počty proste vrobili. No. Ja som si napríklad raz objednal, že nebudem jenom firmu, a nech som nikto mm. haniť. Ja som si objednal produkt, mali to v alkohole. A, objednal som si 50 ml a poviem vám pravdu... My môžete vypiť najrad celú fľašičku. Ako šot. To som si môjde ako šot. To proste bolo cítiť viac ten špiritus ako, ako, ako samotnú tú hubu. A keď tam bolo písané, že 8 okvá pojď denie, no tak že nám tu Jaro Spúchova že je taká malá poznámka k tvrdeniu, že užívanie niečoho, čo má pomôcť nemôže vyvolať negatívnu reakciu že môže Môže jasné. A, no ale ste tam tvrdili, že by to teda ako mali podľa toho, aký, aký to má efekt buď znižiť alebo zvýšiť dávku No, a že existuje pojem regresná reakcia, čiže v tomto prípade telo zareaguje negatívne v úvodzovkách, napríklad uvolnenie usadenín v obličkách alebo v žlčníku. Ale je to len potodením spustenia ozdravného procesu, pre, prejav, ktorý by mal po pár dňoch e, pominúť. Tedy je dobré ubrať zdávky, ako to bolo správne poznamenané a podľa ďalšej reakcie dokonáne upravovať Pájem pekný deň a veľa elenu do vašej veľmi užitočnej práce. Je, je taký uh, výraz no, alebo výraz, poviem sa to volá, že reakcia a to je, keď uh, napríklad môže byť, že máte nejak veľa baktérií takých, čo vyrábajú toxiny a, a spôsobujú chorobu a teraz ako šupnete tam antibiotika tých pozabíjajú a oni, tie baktérie, akože naraz vlastne sa uvoľní veľa toho toxínu. Mm, uh -huh. a potom to spôsobí taký, akože a, <laughs> veľmi nepríjemný stav, a, ktorý samozrejme počasie je odozne, ak telo tie toxiny spra spracujú, ale a, je to akože zhoršenie kvázi toho po pocitovo teda. Za chvíľkové. A, no, No, tak chvíľka môže trvať aj hodiny v zase ďalej ako áno. Mm. <laughs> je to po pocitové zhoršenie, ale je to v skutočnosti akože krok k tomu uzdraveniu. Tak ale niektorý... to sme už To môže aj pri všetakých tých detoxoch a vrátane teda pomocou čágy. No, že... Ale o tom sme sa už a... tu bavili v niektoré Lebo... tejto no, haladky, celú... že aj, okay. keď niekto začne brať a má nejaký že, uh, problém, ano. môže sa do prvého mesiaca vyskytú niečo, že proste sa cíti, že sa viacej potí, alebo uh -huh. uh, no to teľa dače vylúčovať niečo. Na vecku môže byť prehňať čistejšie. Ja môže ho prehňať čistiť, takže to je v pohode a s tým Ale... potom sa stane to, že sa to hoď upraví, tak ako ste povedali, že to prejde, no a uh, uzdravný systém a určitá táto a by to mal byť fajn už potom. No, Mali znamené pár ľudí takýchto, no. Dobrá poznámka. He mali sa pár takýchto klientov, ktorým e, nebolo za začiatku prvý týždeň možno najlepšie. No, ten, pán, ten pán s tým palcom, to, no. ten, ten, ten s tým palcom on sa bal, že dostane tu ten zapal krvi Sepsu, EPSu, ja. tak k tomu som povedal, že musí akože vybehnúť od toho, ktorým povedal, že on chodí na vecko aj o jednej večerej, mhm. tak ale zasa predpáčením chodil na vecko o jednej večer, prvé 3-4-5-6 dní a dneska má palec tak by nechodilo. mali sme aj napríklad ženu, čo mali problémy. Lebo on proste, on povedal, že on vyšľahal za 3 dní a na nejakých, ja vieem, kvapka 40, hej. On prostě že on šol, že 10, 10, 10 boom a už to šel a hovorí, že pohodovo že ona. na navedsko akože 6 krát za deň, ale fakt akože všetko, To je dobre, to je poď, aby ste. Ale dneska videli ste pár, fotku, ste videli, takže. My sme mali aj napríklad ženu, ktorá mala problémy s akne alebo niečo na tvary. A no celkovo to ešte zhoršilo. Preto, lebo tá čaka začala čistiť. Áno, áno. Ten, dá sa povedať, že boril svojho tela von a tlačil to zase cestu tú pokožku, mm -hmm, <laughs> tak mm -hmm. vyzerala ešte horšie, ale potom ö, ju vyčistila, že úplne super. Čiže vnímanie, mm -hmm. že to zmyslo, proste to bol ten efekt, že proste ako to začala bráť, začalo sa s tým, že vysporiada aj s tými e, zlými bunkami alebo týmto, no, a proste ju prečistila. Keď sa spomenú tie akné, tak akože funguje to aj u tých puberťakov, čo majú teda také ten po pobodkované tváre? Tak neviem, čo to funguje po púbrťakoch, ale čo sme mali e, ženy z akné, alebo mm -hmm. chánov, tak im to pomohlo. Alebo napríklad niekto má akné aj na chrbte samozrejú výražky, tady, hej, tak mm -hmm. pomohlo. Púbrťakov s tými nám moc nevolajú. Tak možno ich matky, alebo co... Poverť, ak skôr premenie tie financie do niečo iného. To skvapolňať, ty poverňaci asi. Ale títo taký, tí starší ľudia, staršie, 20 rokov a hore už tí taký, keď majú babi problém s tým, či už alebo hormonálne, tak tým týmto pomáha. A stáva sa túto reakcia, že sa to zhorší. Ale hej, čo sa to zhorší, no. Tak prvé dva týčne to je že fakt, že... Čiže že to bude pomáhať a... a ja, Vyzerám ešte horšie. <laughs> Vyzerám zemiak. zemiak, zemiak kľud, veď kľúd, A potom, že wow, že super, že zázrak. Mali než, sme ne? človeka, ktorý tiež povedal, že, že to nie že to je hrozné, že, pane, že to je katastrofa, že to nie je brať. Mm -hmm. no, mal nejaký problém a proste to odpísal náš produkt, odsudzil, že, že nie. Potom to za nejaký čas vyskúšal a mu pomohlo na také veci, že dneska neda dopustiť. To, uh -huh. Tebe som je, že písal mm -hmm. taký. Ja som veľa taký, ale, ale hlavne tie ženy si myslia, že on, o, ona má, má tu tvár takú, akože no, nech som tak blobo vyrazali, takú poď akože s tými, no, s tými úhrami, akože kvantum, má to niekoľko rokov, uh -huh. a ona teraz sa za dva dní zazrak, ona si niečo kúpi. No, a, a A ona sa dneska, že už, <laughs> už, už, už dneska chcem byť krásna. Áno, áno, áno. To máte ako, keď si kúpite nové auto, 10 rokov nepoďte do servisu, mm. a za 10 rokov sa vám niečo na to telo, keď sa tiež nestaráte, lebo že proste podávate zabrať, tak tiež nemôže čakať človek, že z toho servisu za dva týždne bude, že ako cukrik z obrazku, keď. No, ale to väčšinou babi má hormonálny problém. A potom mali rôzne tie seboreji, mali to sa chlapy, mali také, že ako že aj ženy zase niektoré, to, to je zase trošku nejako teóry, to zase tak potvárie po celá tak, že akože flakáta, mm -hmm. tak, aj. Tam, tam sa je to treba dlhšie, no, tam treba užívať kvapky a tam ten, to nie je už dva týždne to je také na, na dlhšie. Hm. Tak niekomu to môže za mesiac, niekomu za tri, niekomu za pol roka, no, to je individuálne. A zasa e, treba povedať, aký je ten človek zodpovedný, keď to má doma, niekto to má doma na poličke rok a už nepomohlo a bere to týždeň a potom si to nedá, alebo zabudne, alebo niečo. Uh -huh. Takže... No dobré páni, tak končíme. Takže... Môžeme zopakovať, že naši poslucháči majú u vás zľavu, u vás teda na www.cgasibirska.sk, ale už to patí od dneska. Čo mám info, čiže môžu nakupovať od dneska, he? Hm. Taj... pozor, štart. Ce celý február <lacht> 2026 poslucháči slobodnovysielača majú z hlavou kódom teda, to je zľavový kód, ne? ale SV40, ako zkrátka slobodný vysielač, eh, 20, 20, 20, 20, už by som vám chcel 40% dať, <laughs> <laughs> to by ste prerokujeli. Za svoj, za teda. <laughs> to platíme, to platíme, <laughs> SV20, teda, 20% zľavu, a... Dobre, no. no. Tak ďakujem veľmi pekne. E, za... hej, ja ešte chcem povedať, že ak by niekto chcel niečo vysvetliť, pomôcť alebo uh -huh. niečo, tak e, na stránke sú čísla, treba zavolať, spýtať sa, nie je problém poradíme. No, akože... Sme od... radi, nás pozvali, sme tu opäť byť. Tak ja som vás pozýval veľakrát, len vy ne neprísli. Hey no. <laughs> som to... čas. <laughs> párkrát aj ohlásil, ale s... Tak sa vás pravda nepochúkáčom, že po... sme nemohli vtedy, ale už teraz sa z Po povyššie po, po dvoch rokov, až sa podarilo sa, <laughs> znova. Nic sa s nestalo. Hey, narobili sme nové, nové, nové, nové veci, nové produkty narobili, no veci, takže super. Naše budeme chystať nejaké nové veci, tak... E tak potom, keď prieme na budúce, tak povieme, donesieme, ak tak, ako to už bude reálne. Uvidíme, čo zase, akože, kde by sa posnuli a, a hlavne sme radi, to pomáha a hlavne všetkým prajeme... Peknú nedeľu. P peknú požená o nedeľu. aj ja. A majte sa krásne a hlavne, ako chcete. <laughs> Jeden uh, taký pekný výrok sa mi páči, že keby nás chcel pán Boh... Uh, naozaj poriadne potrestek, tak nám dá všetko, čo chceme. Mm. No to je pravda. Dobre, tak to nevieš, či to nebolo zlomyslo, ale toto priadne to razovalo. Najdeš sa, ako chcete, ja som blabým, pámu všetko dál. No, no, Hlavne, keď sú ľudia zdraví, keď sú ľudia zdraví, tak majú všetko, to je základ, základaj. Dobre, tak ďakujem pekne za vašu účasť a spôl do na dopočutia. Aj na pol.